Kitab puasa ini bab kelebihan bulan Ramadhan Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Bila tiba Ramadhan dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dipasungkan syaitan-syaitan. Hmm. Ibnu Abi Anas hmm. meriwayatkan bahawa ayahnya menceritakan kepadanya bahawa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Bila Ramadhan Dibukalah pintu-pintu rahmat dan ditutuplah pintu-pintu neraka, pintu-pintu jahannam dan dirantaikan syaitan. Syaitan. Riwayat daripada Abu Hurairah lagi, katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza dhalah Ramadhan? Bila masuk bulan Ramadhan." mana lafaz itu berbeza sedikit di awal dia tu. <tuh> Lepas tu yang lain-lain tu support, super, super hot sebelum nilah. Itulah yang dimaksudkan dengan bimislihi. Ini bab kewajipan puasa Ramadan bila kelihatan anak bulan. Dan kewajipan berhenti berpuasa bulan Ramadan. <tuh> kerana nampak anak bulan dan sekiranya terlindung anak bulan itu di awal ataupun di akhirnya ukmilat indata syahr 30 yuman disempurnakan bilangan bulan itu uh, selama 30 hari disempurnakan bilangan bulan itu 30 hari <tuh> dengan salat imam muslim meriwayatkan dari ibni umar radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW Bahawa Nabi SAW menyebutkan bulan Ramadan Dia berkata hatta hilal. Jangan kamu berpuasa sehingga kamu nampak anak bulan Dan jangan kamu berhenti berpuasa Sehingga kamu nampak anak bulan Kalau terlindung kepada kamu anak bulan itu Maka sempurnakanlah bulan itu <tuh> Maka kiralah untuk bulan itu Dua dari ibnu Umar radhiyallahu anhu bapa warahmullahaladzim menyebutkan Rabal dia memukul dua tangannya. Bukanlah asyharuha kata wahka dah wahka dah bulan itu begini, begini, begini. Hmm, dia lipat jadi semua angkatan ibahah mufti salisah. Kemudian pada kali yang ketiga tu dia lipatkan jarinya, ibu jari. Hmm. Ataupun pun dzharabah biadai itu tidak semestinya anda begitu pukul begitu boleh jadi mana? Ah begitu. Fasumu oleh itu berpuasalah kamu kerana nampak anak bulan itu. Wa aftiru dan berhentilah kamu berpuasa. Ini yani pada bulan Ramadan itu. Hmm. Liru Kerana ataupun apabila kamu nampak anak bulan itu. Fa'inu rabbikaalaikum kalau anak bulan itu terlindung kepada kamu tidak kelihatan kepada kamu kerana dilindungi awan ughmiya dilindungi oleh raim awan misalnya faqduru lahu thalathin. maka sempurnakanlah untuk bulan itu 30 yakni 30 hari wasalah gitu pun begitu juga cuma dia kata fa in gumma tadi fa'in in ughmiya alaikum ni fa'in in gumma alaikum faqduru 30 dengan hadis abi Usama tadi Diriwayatkan daripada pada Ummahillah dengan isnad ini. Dia kata Rasulullah SAW menyebutkan bulan Ramadhan. Fakal ash-shahru tiga puluh bulan itu 29 hari. Ash-shahru ha kaza, wa ha kaza, wa ha kaza. Fakduru lahuk sempurnakan bulan itu. Walam yakul salah dan dia tidak kata mengikut isnad ini. Riwayat uh, isnad ini dia tidak sebut 30 puluh tu. Cuma dia berhenti setakat fakduru lahuk. Hmm. Hak ni pun begitu Lebih kurang je Cuma beza sikit-sikit je ha, Tetapi memang sudah menjadi uh, Kemestian Iltizam imam muslim ni Kalau beza sikit pun Dia akan buat anak dia cukup Itu beza dia dari kitab-kitab lain Sebab tu jadi panjang tu Sebenarnya isi dia lebih kurang Kalau dalam kitab lain dia tidak buat gitulah. Jadi muslim ni gitu hasini inna bashharu tis'un tadi asyharu tis'un wa 'asyrun ni ada innama inna, inna bashharu tis'un wa 'asyrun pada inna ma fala tasumu hatta taraw wa la tufthiru hatta taraw fa in ghamm alaykum jangan kamu berpuasa sehingga kamu nampak anak bulan jangan kamu berhenti berpuasa berbuka yang ni berhenti berpuasa bulan Ramadan itu sehingga kamu nampak anak bulan kalau lindung kepada kamu fa'thuru lahu seperti tadi lah lebih kurang belakangan. Ashar 90 20 فاذا رايت فاذا رايتم الهلال. Ha hmm. nah dia beza di sini ada fa'idat. Tadi fala tasumu hatta tarau fa idza ra'aytum al hilal fala fasumu. Bila kamu nampak anak bulan puasalah. Bila kamu nampak anak bulan pula fa aftiru, puasa. Lah. Fa'in qomba alaihum faqduru al faqduru lau seperti tadi juga lah riwayat kan daripada Abdullah bin Umar lagi kata dia saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda hmm, tadi riwayat dengan An Ani bin Umar. Ani bin Ya'umah nah, begitu Dan di sini dia nak kayaknya memang dia dengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata begitu Bukan putus hmm, patuh. قال قال Rasulullah الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليل كان لا تصوموا hatta تروا ولا تفطروا حتى تروا الا ان يغم عليكم فتو بيزادي الا ان يغم tadi fa in guma alaikum dengan sirah madi Ha'ni dengan sirah mudhari illa an yugma alaikum fa in guma alaikum faqduru lahu atau faqdiru lam supo Seterusnya asyahru kadza wa kadza wa kadza begini begini begini wasaffaqa bi yadayhi marratain dan dia menepuk tangan dia saffaqa menepuk dua tangan dia tu dua kali wa fi safqati ath-thalithah ibham al-yumnah al-yusrah dan pada tepukan yang ketiga tu dia kurangkan ha uh -huh. uh -huh. Ni, ibu jari kanan atau kiri Itu syak perawi lah Kanan atau kiri itu perawi Tidak berapa jelah hmm. uh, Riwat daripada Ibn Umar lagi katanya Rasulullah SAW Syuhbah Syuhbah mentatbikkan Tatbikkan itu merapakkan hmm. Tangan dua tangai dia itu tiga kali Dan dia mematahkan Yang ini melipak Ibrahim Ibu jari dia pada kali yang ketiga Hmm. Tak apalah itu. Uqbah berkata saya saya kira dia berkata makna dengan dia isyarat begitu Seseolahnya dia kata asyhurun thalathun. Bulan tu 30 hari. dan dia tepuk dua tapak tangan dia tu tiga kali. Hmm. Dan pada kali yang ketiga tu dia lipatlah. Jadi maksud begini begini begini isyarat tu maksudnya 30 hari. Hmm. hmm dari daripada Ibn Umar lagi radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhuma yuhaddithu anan nabi sallallahu alaihi wasallam anahu sami'a Sa'id bin Amr bin Sa'id bahwa dia mendengar Abdul Ibnu Umar yani Abdullah bin Umar radhiyallahu uh, anhuma dia menceritakan dari nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya kita ini adalah umat ummi kita tidak tahu menulis Dan tidak tahu mengira hmm. Ash-Shahruh bulan itu begini, begini, begini Dan dia lipat uh, Ibu jari dia pada kali yang ketiga Bulan itu begini, begini, begini Yang ni tamam salatih Maksud dia hanya begini, begini itu sempurna 30 lah hmm. oh, ah, Ni dengan Isnad yang seterusnya itu Imam Muslim wakmari Tapi dia tak ada sebut tu Ya'ni tamal masalah thing Tak ada sebuah tu Orang lain sebuah Diluatkan daripada Sa'ad bin Ubaidah Katanya Ibn Umar mendengar seorang lelaki berkata Malam ini Laylatul Nisa, Malam separuh Tengah bulan Malam ini malam tengah bulan Ibn Umar pun berkata kepadanya Mana engkau tahu Bahawa malam ini separuh bulan Tengah bulan Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda Bulan itu begini Dan begini Dia isyaratkan dengan Jari-jarinya yang sepuluh itu dua kali Dan begini pada kali yang ketiga Dia isyaratkan dengan jari-jarinya semua sekali Dan dia menahan Ataupun menyembunyikan Jari-ibu jarinya Kali yang ketiga jadi boleh jadi bulan hak kamu kata ni tengah bulan tu bilangan bulan tu yang lengkapnya 29 kalau 29 tengah dia hak mana kalau 30 tu kita katalah 15 tu malah 15 tu tapi kalau 29 sahaja hari bulan tu mana tengahnya kamu mana tahu Ya kamu kata tengah bulan sebab tu jangan kata sebab kita tak tahu bulan dia berapa hari itu maksudnya hmm hmm Dibatikan dari Abi Hurairah radhiyallahu Anhu Katanya Rasulullah S.A.W bersabda Iza ra'aitumu hilal, Fa sumu Wa iza ra'aitumu Fa aftiru Sumpah tadi juga Sumu li ru'yati Wa aftiru li ru'yati adad Maka sempurnakan Bilangan bulan itu Kalau Kalau Lindung Sumu li ru'yati Wa aftiru li ru'yati Fa Kalau bulan itu Lindung kepada kamu Fa uddu Maka kamu bilalah 30. Biar cukup 30 lah bulan tu. Kalau kalau lindung begitu. Ha asal lagi pun begitu juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anak bulan, dia pun kata bila kamu nampak anak bulan tu kamu puasalah. Bila kamu nampak anak bulan tu pula, lepas pada tu fa tiru, betilah puasa. Kalau lindung kepada kamu, maka lah hari bagi bulan itu sebanyak 30 hari yang ni kamu puasa 30 hari lah hmm. riwayat daripada Abu Hurairah r.a katanya Rasulullah s.a.w bersabda la taqaddamu ramadhan bisawmi yaumin walayawmi jangan kamu mendahului ramadhan dengan berpuasa satu hari atau dua hari hmm. satu hari dan dua hari kecuali seseorang yang memang selalu berpuasa yang pada hari-hari itu Faliyah sumhu Bolehlah dia berpuasa Diduatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha Katanya uh, ni. Hmm. Diduatkan daripada Zuhri Bahawa Nabi SAW telah bersumpah Untuk tidak memasuki Rumah-rumah Atau bilik-bilik isteri-isterinya itu Selama sebulan Kata Zuhri Urwah meriwayatkan, Menceritakan kepada saya dari Aisyah radiyallahu anha katanya bila telah berlalu 29 malam saya mengira hari itu malam-malam itu saya kira Rasulullah s.a.w. masuk menemui saya qalat kata Aisyah badai abi dia memulakan yang ini giliran dia tu dengan saya fakultu saya pun berkata wahai Rasulullah sesungguhnya engkau telah bersumpah untuk tidak masuk kepada kami selama sepulang dan sesungguhnya engkau telah pun masuk Setelah mana 29 malam ni A'uduhun saya kira Kata dia Nabi SAW pun kata Inna syaratis'un wa'ishru Bulan ini 29 hari Biwatkan daripada Jabir anhu Katanya Rasulullah SAW telah uh, Memisahkan dirinya dari isteri-isterinya Selama sebulan jadi, yani mengasingkan dirinya dari isteri-isterinya selama sebulan. <coughs> dia pun keluar kepada kami pada... Malam 29. Kami pun berkata... Hari ini, ini yani baru 29. Dia pun berkata bulan ini... Dia tepuk dua tangan dia... Tiga kali. Dan... Pada kali yang terakhir dia menahan satu jari, satu jari dia <coughs> daripada sepuluh tu diriwatkan daripada Abu Zubair katanya dia mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata Nabi saw yang uh, selam tidak bersama isterinya, mengasingkan dirinya dari istri-istrinya selama sebulan. Dia pun keluar kepada kami pada pagi uh, 29 puluh itu. Wakala bagudul kaum ada yang berkata ya Rasulullah pagi ini kita baru 29 Nabi saw kata bulan itu 29 hari thumatubakan Nabi saw biadahi salah samar salah sa salahsan tiga kali dua kali dengan semua jari jarinya dan kali yang ketiga dengan sembilan dari jari jarinya -jari itu. <tuh> Jadi Asbahna litis Ainu aishirin kita berpagi Setelah kita Melepasi 29 hari mana tak cukup 30 lagi lah Dibatkan daripada Ummi Salamah Dia menceritakan Bahawa Nabi SAW Bersumpah Untuk tidak Memasuki Isteri-isterinya Selama sebulan Falamma madati Sa'atun aishiruna yauman Bila berlalu 29 hari غذا uh, عليهم dia pun pergi kepada mereka sama ada pada waktu pagi ataupun pada waktu petang syak perawi fakilalahu halafta orang pun kata kepadanya engkau telah bersumpah wahai nabi allah untuk tidak memasuki kami masuk ke rumah kami selama sebulan dia pun berkata inna ashhara yakunu tis'atan yawman bulan itu kadang-kadang 2 -kadang, uh, 29 hari gan hmm, pun begitu jugalah. Qala ashar haka dawa haka dawa haka dawa 10 dan 10 dan 9 maratan. Sekali itu Tiga Apa ni 9 jari dia. Hmm. Lepas tu bab menyatakan Setiap negeri ada ru'yah dia yang tersendiri dan bila mereka nampak anak bulan di suatu negeri hukum itu hukum nampak anak bulan itu tidak sabit untuk orang yang jauh dari tempat itu <coughs> jadi untuk masing-masing orang yang nampak itulah uh, di tempat masing-masing diriwaatkan daripada ummul fadhil binti al-harith uh, daripada qurayb bahawa ummul fadhil binti al-harith menghantarkannya kepada muawiyah di syam Mengutuskannya kepada Muawiyah di Syam Kata Quraib Saya pun pergi ke Syam Dan saya pun menyempurnakan hajatnya Jadi yani hajat Ummul Fadal Ketika di sana saya uh, Nampak anak bulan eh. uh, Ketika di Syam itu saya Nampak anak bulan Saya melihat anak bulan itu pada malam Jumaat Kemudian saya balik ke Madinah Di akhir bulan itu Abdullah bin Abbas bertanya Saya Hmm. Kemudian dia menyebutkan anak bulan hmm. Dia kata mata raitu Bila kamu nampak anak bulan Di sana Saya pun kata kami nampak anak bulan itu pada malam jemaah Ibnu Abbas pun kata kau tengok sendiri ke? Dia kata ya Orang-orang lain pun tengok juga Mereka berpuasa Muawiyah pun berpuasa juga faqala lakinna raainahu laylat as kata dia kata ibnu abbas tapi kami di sini nampak anak bulan itu pada malam sabtu jadi kami akan terus berpuasalah sehingga cukup 30 hari atau kami nampak anak bulan sebelum tu <coughs> kalau nampak anak bulan sebelum tu tidak 30 harilah 29 aku pun kata kata qurayb awala taktafi bi ru'yati wa siyamihi tidakan ka Berasa cukup Dengan Ru'yah Tidakkah engkau Mahu berpada Dengan ru'yah Mu'awiyah Dan juga puasanya hmm, Tidak nak ikut waktu Dia kata tidak Demikianlah Rasulullah SAW Memerintah kami Menyuruh kami buat gitulah lah yani masing-masing Tepak Dia tepat dia nampok pada hari itu gitulah ini bapak menyatakan tidak dikira besar atau kecil yang anak bulan yang nampak tu tak kira asal kenapa dan Allah SWT memanjangkan masa nampak itu untuk anak bulan itu kalau sekiranya keliru atau terlindung maka hendaklah dis, uh, disempurnakan 30 hari nah, itu tajuknya diriwatkan daripada Abil Bakhteri katanya kami keluar untuk umrah bila kami uh, singgah di Batni Nakhlah nama tempat kami pun cuba melihat anak bulan. Faqala ba'dul Qaum ada. Di antara yang melihat itu, dia kata, Ini sudah malam yang ketiga ni. Anak bulan malam yang ketiga. Kata yang lain pula, itu anak bulan malam yang kedua. Kala katanya. Kata Abil Bakhtari ni. Kami pun bertemu dengan ibnu Abbas. Kami pun wayak uh, dia lah. Kami nampak anak bulan setengahnya kata. Anak, anak bulan malam yang ketiga ni. Sesungguhnya kata nak bulan malam yang kedua Ibn Abbas pun kata Malam apa kamu kamu nampak Dia pun kata Kami pun kata malam sekian-sekian Malam sekialah uh, Dia pun kata Rasulullah SAW bersabda Innallaha maddahu lil Sesungguhnya Allah SWT memanjangkannya Atau membesarkannya Untuk mudah dilihat lilailatin Itu adalah hak malam Yang kamu lihat tu Bukan, bukan malam yang ketiga ke malam yang kedua Tak malam, Kamu lihat tu Iyalah tu anak bulan Anak bulan yang pertama dah tu Semua nampak seperti uh, Malam yang kedua Atau malam yang ketiga Itu kerana Allah SWT memanjangkannya Atau membesarkannya <coughs> uh, Jadi buat kan daripada Abul Bakhteri Katanya kami nampak anak bulan Ramadhan Ketika kami berada di zati irq Kami pun hantar orang kepada ibnu Abbas Radiyallahu anhu Untuk bertanya dia Ibnu Abbas pun berkata Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah Telah memanjangkannya Untuk dilihat oleh kamu Untuk kamu dapat melihatnya Fa'in uhumia'alaikum Kalau terlindung kepada kamu Anak bulan itu fa'akmilun iddah Maka sempurnakanlah anak bulan itu Ini bab menyatakan Makna sabda Nabi SAW Dua bulan hari raya Tidak kurang Diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi saw. sabdanya dua bulan hari raya tidak kurang, yaitu Ramadhan dan Zulhijjah. Riwayat daripada Abu Bakrah lagi bahwa Nabi saw bersabda dua bulan hari raya tidak kurang. Dalam hadis Khalid dua bulan hari raya yaitu bulan Ramadhan dan Zulhij Zulhijjah. Bab menyatakan Masuk ke dalam puasa Berlaku dengan terbitnya fajar Bab menyatakan bahawa hmm, Seseorang itu boleh makan Dan selainnya Hingga terbit fajar Dan menyatakan sifat fajar Yang berkait dengannya segala hukum itu Berupa masuk ke dalam puasa dan masuk waktu sembahyang subuh Dan selain itu Iaitu Fajar yang kedua Dinamakan as sadiq Fajar Sadiq dan Al-Mustatir Dan sesungguhnya Tidak ada kesan Bagi Fajar yang pertama Dalam hukum hakam Iaitu Fajar Kadib Al-Mustatil dengan Lam Seperti ekor Sarahan Iaitu Al-Zi'id Serigalah seperti ekor serigala Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu katanya bila turun ayat hatta yatabayyana lakumul khaythul abyadhu minal khaythil aswad minalfajr sehingga jelas kepada kamu benang putih dari benang hitam berupa fajar qala lahu adi bin hatim adi bin hatim berkata kepadanya wahai rasulullah Sesungguhnya saya letakkan di bawah bantal saya dua dua dua utas tali Sat, uh, satu utas tali putih dan satu lagi hitam untuk saya mengesan malam dari siang untuk saya dapat membezakan malam dari siang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda sesungguhnya bantalmu betul betul panjang betul betul lebar itu ialah hitam malam dan putih siang hmm. diriwayatkan dari sahal bin sa'ad katanya bila turun ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaythul abyadhu min al-khaythil aswadi setakat itu qala katanya kata sahal orang pada masa itu mengambil benang Mengambil satu benang, selai benang, se, apa ni seutas benang putih dan satu benang hitam. Fayakulu dia terus makan sehingga nyata warna benang itu kepadanya. Hinggalah Allah swt menurunkan ayat min al berupa fajar. فَبَيَّنَ ذَلِكَ Dengan itu, ia menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan Al-Khaytul Abyad Min Al-Khaytul Aswad Benang putih dari benang hitam itu diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radiyallahu anhu katanya bila turun ayat ini وَكُلُوا وَشَرَبُوا Makan dan minumlah kamu Hingga nyata kepada kamu benang putih dari benang hitam Katanya, orang pada ketika itu Bila mahu berpuasa Salah seseorang dari mereka akan mengikat pada dua kakinya benang hitam dan benang putih. Teruslah dia makan dan minum hingga kelihatan dengan jelas kepadanya warna benang itu. Faan zallallahu ba'da dalika minal faan zallallahu ba'da dalika minal fajar. Selepas itu Allah swt menurunkan minal fajar. Benang putih dari benang hitam itu berupa fajar dalam bentuk fajar. Faalimu ketika itu tahulah mereka. Bahawa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan Benang putih dari benang hitam itu Ialah malam dan siang Dilihatkan dari Abdullah radhiyallahu anhu Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sabdanya Sesungguhnya Bilal Melaungkan adhan pada waktu malam Makan dan minumlah kamu Sehingga kamu mendengar Adhan ibnu ummi maktum sehingga kamu mendengar azan ibnu Umi maktum diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma katanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Bilal melantunkan azan pada waktu malam pada waktu masih malam fakulu oleh itu makan dan minumlah kamu sehingga kamu dengar azan ibnu Umi maktum dengan syaratnya lagi muslim meriwayatkan dari ibnu Umar radhiyallahu anhu ma katanya Rasulullah sallallahu alaihi mempunyai dua orang muadzin Bilal dan Ibnu Ummi Maktum yang buta itu. Rasulullah sallallahu alaihi telah bersabda, "Sesungguhnya Bilal bang pada waktu malam, yakni masih malam, makan dan minumlah kamu sehingga bang Ibnu Ummi Maktum." Qala katanya kata perawi ini, "Walam yakum bainahuma, tidak ada masa di antara mereka berdua itu kecuali yang ini turun dan yang Seorang lagi naik Naik ke tempat tinggi untuk melaunkan adhan Maksudnya begitu hmm, Haksanat sahagat pun isi dia begitu juga Dua lagi itu, begitulah Riwayat daripada Ibn Mas'ud ini katanya Rasulullah SAW bersabda Jangan sekali-kali menegah seseorang dari kamu Adhan Bilal Jangan sekali-kali adhan Bilal menegah seseorang dari kamu Azan Bilal atau katanya Nida Bilal Seruan Bilal Menegah seseorang itu dari dari apa? Dari bersahur Dari makan sahur Kerana dia azan Atau Nabi SAW bersabda Dia berseru Yunadi, melaungkan Melaungkan seruan dia Maksudnya azalah sama juga Pada waktu malam Supaya Liarji'a qaimakum Supaya dia mengembalikan orang yang masih berdiri sembahyang, wa yuqilana dan supaya dia menyedarkan orang yang tidur dari kalangan kamu. Wakala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, leisa ain yakul hakaza wahakaza. Bukan fajar yang menegah kamu dari makan minum itu. Begini begini, yang begini begini, dia pun mengangkat tangannya, membetulkan tangannya. Bukan fajar, itu yang menegah kamu dari makan minum itu yang begini begini. Dia kata, hatta yakul sehingga dia kata, hatta yakul hak ada. Sehingga fajar itu begini, bukan begini, tetapi bila begini, bila cerah, betul lah bukan hak fajar tu naik begitu saja tak apalah kita bincang kemudian diriwayatkan uh, dengan sanad yang satu lagi katanya innal fajra fajar bukan yang begini begini dia mengimpunkan jari-jarinya Mengimpunkan jari-jarinya ataupun begini Mengimpunkan jari-jari semadaka sa'a ila al kemudian dia menjunamkan menurunkan ke bawah wallakin yaqul tetapi katanya fajar yang menegah dari makan minum itu ha kada begini dia pun letak musabbihah alal musabbihah fajar yang menegah dari makan minum itu ialah begini wa madda yaday ah ha, fajar yang begini dia buat gini musabbihah ni jari telunjuk dengan jari telunjuk ni dia perapat lepas pada tu madda yaday dia melebarkan tangannya begitu <tuh> Hmm. Uh, riwayat salam ini pun lebih begitu juga Dia bantu untuk menyedarkan Orang yang tidur dari kamu Dan untuk mengembalikan orang yang Berdiri melakukan ibadat Di kalangan kamu Yang ini masih berdiri melakukan ibadat di kalangan kamu Walai Waqala ishaq jarir fi hadithi Jarir berkata dalam hadisnya, riwayatnya itu Walai sa'ain ya'qul ha'katha Walakin ya'qul ha'katha Ya'ni maksud dia ha'katha ha'katha tu, al Fajar al fajar yang melentang bukan fajar yang memanjang bukan fajar yang memanjang cahayanya naik betul gitu tetapi fajar yang cahaya dia tu melebar hmm. Jadi diriwayatkan dari samurah bin jundub katanya saya mendengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda jangan sekali-kali seruan bilal memperdayakan kamu dari memakan sahur Jangan putih ini Jangan juga putih ini Menghalang, memperdayakan kamu Hatta yastathir Sehingga dia melebar Barulah kamu berhenti Makan minum tu hmm. Kalau buah cerah sekali lah gitu Tidak, itu tidak menegak Riwayat daripada Samurah bin Jundub lagi Katanya Rasulullah SAW bersabda Janganlah sekali-kali azan bilal Dan Putih yang ini seperti tiang subuh siang pagi Meng memperdayakan kamu hatta yastatir sehinggalah fajar itu melebar hmm. melebar hak kata begini rata begitu diriwayatkan daripada dari samurah bin jundub lagi radhiyallahu anfu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Seperti juga beza sikit-sikit ya lafaz tu. janganlah sekali-kali azan bilal dan bayadul ufuk al-mustatil putih di ufuk yang memanjang itu begini jangan sekali-kali itu memperdayakan kamu dari makan sahur sehingga kamu berhenti makan sahur jangan begitu hatta hatta yastatir hakadha hingga fajar itu melebar begini ataupun begini melebar begitu mm <tuh> wahaka Muhammad bi day Muhammad menghikayatkan dengan dua tangan dia dia mu'taridun dengan melebar begitu hmm. riwayat dari sa'murab bin junud lagi radhiyallahu anhu ketika dia berucap dia menceritakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam janganlah sekali-kali nidak bilal dan bayat ini bayat putih fajar itu Jangan sekali-kali memperdayakan kamu Hinggalah nyata fajar Ataupun dia berkata sehingga pecah fajar Hattayam fajiral fajar Hingga pecah fajar Hosa lagi itu begitu juga Lepas tu bab kelebihan bersahur Dan takkid Galakkan Istihbab Takkid istihbab Takkid Tentang elok bersahur itu istihbab ta'khirih galakkan elok juga mentaakhirkan sahur itu wa ta'jil al-fitr dan menyegerakan berbuka Diriwatkan dari Anas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tasaharu bersahurlah kamu kerana pada sahur itu ada berkat Diriwatkan dari Umar bin Al-As bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pemisah ataupun perbezaan di antara puasa kita dengan puasa ahli Al kitab ialah makan sahur diriwayatkan daripada daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu katanya kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kami bangun pergi bersembahyang qultu saya tanya kata perawi ini. mm Kata perawi ini dia tanya kam kana qadru ma bainahuma berapakah kadar antara sahur tu dengan semaya itu katanya 50 ayat kadar 50 ayat hmm. dirihatkan dari sahal bin sa'ad radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda manusia yakni orang Islam akan terus dengan kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka puasa. Tak pasal lagi terpugi itu juga. Hmm diriwayatkan dari Abi Atiyyah katanya saya sendiri dengan Masruq masuk menemui Aisyah. Kami bertanya, wahai ummul mukminin, kami kata, wahai ummul mukminin ada dua orang dari kalangan sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seorang itu dia menyegerakan berbuka puasa dan menyegerakan sembahyang. Yang seorang lagi dia melewatkan berbuka puasa Dan melewatkan sembahyang Aisyah bertanya Siapa dari dua itu Yang menyegerakan berbuka puasa Dan menyegerakan bersembahyang Kata Niprawi ini Kami pun kata Abdullah Ya'ni maksudnya Abdullah bin Mas'ud Kata Aisyah Begitulah yang Rasulullah SAW Selalu lakukan dahulu dalam riwayat Abu Kuraib ada dia tambah begini. Hak seorang lagi itu siapa? Yaitu Abu Musa. Hak pelewak, semaya dan pelewak buka puasa tu, yaitu Abu Musa. Jadi riwayatkan dari Abi Atiyah. Hak tadi jugalah. Beza sikit-sikit hmm. kata dia, dia tanya Aisyah. Masruq pun kata kepada Aisyah, dua orang sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedua-duanya tidak cuai dalam melakukan kebaikan Tidak cuai dalam melakukan kebaikan Atau kebajikan uh, Yang seorang itu Dia menyegerakan maghrib Dan iftar Ya'ni sebaya maghrib Dan berbuka puasa Dan yang seorang lagi Mentakhirkan maghrib Melewatkan maghrib Dan berbuka puasa Faqalat, Aisyah bertanya Siapakah yang menyegerakan maghrib Dan berbuka puasa itu kata Abdullah qala Abdullah kata dia Abdullah kata perawi tu Abdullah Aisyah pun kata begitulah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu lakukan dahulu hmm. riwayat daripada Umar radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bila datang malam dan pergi siang berpaling pergi siang warafatish shams matahari lenyap faqad aftara saim tibalah masa orang yang berpuasa itu berbuka puasa lamazkur ibnu numair faqad dalam riwayat ibnu numair tadi sebab uh, imam muslim ni makari beberapa orang perawi tu dia ambil beberapa orang dalam riwayat ibnu numair tak ada perkataan faqad itu yang adanya aftara saim terus begitu tak ada faqad itu tu ya beza dia jadi, uh, dari daripada Abdullah bin Abi Aufarohiyyah anhu katanya kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu perjalanan pada bulan Ramadhan bila lenyap matahari, kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata wahai fulan turunlah bancuhlah untuk kami. Dia berkata wahai Rasulullah masih lagi siang ni kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata Inzil turunlah Bancuhlah untuk kami. Kalau kata perawi ini maka dia pun turun dan memancu fathahubi dan dia membawa apa yang dibancuhnya itu kepada Nabi saw. Nabi saw minum, then makan biyadi. Kemudian Nabi saw pun kata dengan isyarat dengan tangan dia idha rabatil shams minha huna bila matahari lenyap di sebelah sini wajah allahil minha huna dan malam datang dari sebelah sini fakat abdurrahim ketika itu berbukalah orang yang berpuasa sampailah masa berbuka uh, untuk orang yang berpuasa diriwaatkan dari ibnu abi awfa radhiyallahu anhu katanya kami bersama rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan bila lenyap matahari dia berkata kepada seorang lelaki inzil fajdah lana serupa so, tadi juga orang itu pernah berkata wahai rasulullah kalau engkau tunggu hingga ke petang sikit law amsayta kalau lewat engkau lewatkan sikit Kala, Nabi SAW kata, turunlah, bancuhlah untuk kami. Kala, kala. Orang itu pun kata, inna kita ni masih siang lagi. Fana zala. Tapi dia turunlah, lepas badan tu, dia pun bancuhkan untuk Nabi SAW. Fasyaribah, Nabi SAW pun minum, kemudian dia berkata, bila kamu nampak, bila kamu lihat, malam telah mengadap, telah datang dari sini. Dia isyaratkan dari arah maghrib. Mashriq dari arah Mashriq dari Timur. Fakat aftrah saim tibalah masa untuk orang yang berpuasa itu berbuka. Riwayatnya asal lagi dia kata kami sernah mak Rasulullah SAW. Wahyu saim ketika itu Nabi SAW berpuasa bila jatuh matahari dia berkata ghabat ishams tadi ghabat ishams itu eh bezanya dia. dia kata ya fulan wahai fulan Inzil turunlah fajdah lena. Bancurlah untuk kami Supar dengan hadis ibnu Musyir Dan Abbad bin Al-Awwam tadi Beza sikit-sikit Hmm Hal pun begitu juga ada Cuma dia sebut Tidak ada dalam hadis Sesiapa pun dari mereka Yang tersebut kemudian ini Ada sebut bulan Ramadan Hanya Nabi SAW Berpuasa lah pada hari itu Tidak sebut bulan Ramadan Kalau ada sebut bulan Ramadan ini Riwayat Usyaym sahaja Bab larangan Dari menyambung puasa Hmm dengan sana Imam Muslim meriwayatkan dari ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi saw melarang dari menyambung puasa. Mereka berkata sesungguhnya engkau menyambung. Nabi saw menjawab, aku tidak seperti keadaan kamu. Sesungguhnya aku diberi makan dan diberi minum. Diriwayatkan dari ibnu Umar lagi radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah saw telah menyambung puasa pada bulan Ramadhan, maka sahabat-sahabat pun menyambung. Maka orang ramai pun menyambung puasa. Fana hahum. Nabi saw menegah mereka. Kielalahu. Maka dikatakan kepada Nabi saw, Anta tualal, kau menyambung puasa? Qala ini, las tu Aku tidak seperti kamu. Sesungguhnya aku diberi makan dan diberi minum. Sanat yang satu lagi tu pun Lagu tu juga Bimithlihi Bimithlihi Lafaznya sama Walam yakul Fi Ramadhan Juma dalam uh, Sanat ini Dalam riwayat uh, Mengikut sanat ini Tidak ada sebut Fi Ramadhan itu Itu saja bezanya Yang lain-lain Bimithlihi Bila kata Bimithlihi itu Lafaz dia sama <coughs> Kalau kata Bina'hwi Maknanya sama Lafaznya tidak sama Adiriwatkan ha, bahawa Abu Hurairah hmm berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari wisal yakni menyambung puasa uh, maka berkata seorang dari orang-orang Islam sesungguhnya engkau wahai Rasulullah menyambung yakni menyambung puasa lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda wa ayyukum mithli siapakah diantara kamu ini sepertiku sesungguhnya aku bermalam dalam keadaan Tuhanku memberi makan dan memberi minum kepadaku. Falamma abau ain yantahu bila mereka enggan berhenti dari menyambung puasa itu, wassalamu'alaikum yauman thumma yauman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyambung bersama-sama mereka hari demi hari. <coughs> Kemudian mereka nampak anak bulan. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, kalau anak bulan lewat kelihatan, nasecaya aku akan sambung lagi, aku akan tambah lagi. Sambungan puasa itu katanya begitu kal munak lahum sebagai uh, orang sebagai seorang yang uh, menghukum tindakan mereka uh, begitu Hey <coughs> abau yang tahu Nabi saw buat begitu bila mereka enggan berhenti dilihatkan tadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah saw bersabda iya kum wal wiscal janganlah kamu menyambung puasa Qalu fa innaka tuwasil engkau berpuasa wahai rasulullah qala jawab rasulullah kamu dalam hal ini tidak sepertiku sesungguhnya aku bermalam dalam keadaan tuhanku memberi makan dan memberi minum kepadaku faklafu minal a'mal ma tatiqu ulaitu lakukanlah amalan-amalan apa yang kamu mampu lakukan diriwayatkan dari abi hurairah radhiyallahu anhu dari nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi super tu juga cuma nya dia kata faklafu ma lakum bihi taqah tadi faklafu min al a'mal ma tutiqul ha pula faklafu ma lakum bihi taqah lakukanlah apa yang kamu kuasa melakukannya lebih kurang lah dari sekitar terjemahannya al hmm. patu riwayat daripada abi hurairah lagi cuma sanad dia tu berbeza-beza Supa uh, Supat juga Nabi SAW melarang dari wisal Supa dengan hadis Umarah dari Abi Zur'a ah tadi. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW alaihi wasallam bersembahyang pernah bersembahyang pada bulan Ramadhan saya pun datang. Berdiri di sampingnya. Datang pula orang lain. Dia berdiri juga. Hatta kunna rahtan. sehingga kami beberapa orang sehingga kami ramat. Hmm. Bila Nabi Sallam sedar perasan, bila Nabi Sallam perasan saya di belakang dia, Dan orang lain itu, jaga ia terjaga wazifatullah. Dia pun mula meringkaskan, memendekkan sembahyangnya. Kemudian masuk ke rumahnya, dia pun bersembahyang. Yang tidak dia sembahyang dekat kami, hmm, sembahyang lain. Kalaulah kul na kata Anas, kami pun berkata kepadanya bila pagi keesokan paginya. Afatin tadi, afatin talana. Allahu Adakah engkau sedar? Adakah engkau sedar tentang kami malam tadi? Ha, ini Anasanya. Nabi dia kata Nabi saw pun jawab, ya itulah yang mendorong aku kepada apa yang telah ku lakukan itu. Itulah yang mendorong aku, iaitu daripada semarai di luar masuk ke dalam. Hmm. Qala fa kata Anas, Rasulullah SAW pun menyambung puasa dia. Itu berlaku di akhir bulan. Maka beberapa orang dari sahabat-sahabatnya pun mula menyambung juga puasa mereka. Nabi SAW pun bersabda, mabalu rijalin yuwasilun. Kenapa? ada beberapa ramai orang menyambung puasa. Hmm, apa hal? Apa hal ada orang-orang yang menyambung puasa ni? Innakum lastum mithli. Kamu tidak sepertiku. Ketahuilah demi Allah kalau bulan ini berpanjangan, kalau bulan ini panjang ataupun berpanjangan, nescaya aku sambungkan lagi. Sehingga sambungkan lagi puasa itu. Sehingga berhenti orang-orang yang melampaui batas itu. Hmm, sehingga berhenti ataupun orang-orang yang melampaui batas itu meninggalkan sikap melampau mereka itu. Diriwatkannya dari Anas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung puasa di awal bulan Ramadhan. Maka beberapa orang dari kalangan orang-orang Islam menyambung puasa. Berita itu, keadaan itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata kalau dipanjangkan kepada kita bulan itu lawasalna wisalan nescaya kita sambung puasa itu sehingga orang-orang yang melampau ini meninggalkan sikap melampau mereka itu. Sesungguhnya kamu tidaklah seperti sepertiku ataupun dia kata innilastu mithlakum aku tidak seperti kamu. Inni rabbi wa Aku terus diberi makan Dan diberi minum oleh Tuhanku <coughs> Diliwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha Katanya Nabi s.a.w Melarang mereka dari menyambung puasa itu Rahmatan lahum Sebagai kesihan Sebagai mengasihani mereka Kerana kesihan kepada mereka Kerana simpati kepada mereka Faqalu Inna katu wasil Sahabat-sahabat bertanya, engkau sendiri uh, menyambung puasa? Kata dia, sesungguhnya aku tidak seperti keadaan kamu. Aku diberi makan oleh Tuhan, aku diberi makan dan diberi minum oleh Tuhanku. Ini bab menyatakan bahawa mencium pada bulan puasa tidak diharamkan kepada orang yang ciuman itu tidak membangkitkan nafsunya. <tuh> Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mencium salah, salah seorang istrinya. mencium istrinya. hmm wa saim dalam kad dia berpuasa thumma tadhaku setelah dia menceritakan begitu dia ketawa Aisyah ketawa hmm. Aisyah ketawa ataupun tergelak Diriwatkan dari Aisyah radhiyallahu anha Bahawa Nabi SAW menciumnya Dalam keadaan dia berpuasa Fasa kata sa'atan Ini Ini, ini, ini Sufyan kata kepada Abdul Rahman bin Al-Qasim Adakah engkau dengar Ayat engkau menceritakan Dari Aisyah bahawa Nabi SAW menciumnya Dalam keadaan dia puasa Fasa kata sa'atan <tuh> Dia pun diam sejenak. Siapa ni? Abdul bin Al-Qasim. Abdul bin Al-Qasim yang dengar dari ayah dia. Qasim. Dia diam sejenak. Kemudian dia kata, iya. Hmm. Diriwatkan. Dari Al-Qasim, dari Aisyah anha Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Selalu mencium saya. Ha, pada ketika dia berpuasa. Siapakah dia antara kamu. Yang dapat menguasai kemahuannya, kehendaknya lebih dari dia, sebagaimana Rasulullah SAW dapat menguasai kehendaknya, dapat menguasai nafsunya. Hmm. Didiwatkan dari Aisyah RA, katanya Rasulullah SAW mencium, dalam keadaan dia berpuasa, dan dia bersentuh, sentuhan kulit. Yang ini dengan isteri-nya, wawasaim dalam keadaan dia berpuasa, walakinahu amlakukum li'irbihi. Tetapi dia adalah orang yang paling dapat menguasai nafsunya dari kalangan kamu. Diriwayatkan dari Aisyah wara Rasulullah saw. Yukabill selalu mencium dalam kata dia puasa wakana amlakakum liirbihi atau liarabihi ada juga riwayat begitu Hmm, ya supat tu juga dia adalah orang yang paling dapat menguasai. Nafsunya Perasaannya Dari antara kamu. Diriwatkan dari Aisyah Waktu juga Kana Yubashir Dia bersentuhan-sentuhan kulit Dengan isterinya Wahwasa'i menalakan Dia berpuasa Waktu riwayat daripada Aswad Katanya saya Dan Masru Pergi kepada Aisyah radhiyallahu anha Kami pun uh, Bertanya dia Kami kata kepada dia Adakah Rasulullah SAW Bersentuhan kulit dalam keadaan dia berpuasa. Aisyah menjawab ya. Tetapi dia adalah orang yang paling dapat menguasai perasaannya. Nafsunya. Dari antara kamu. Atau min amlakikum. Di antara orang yang paling dapat menguasai nafsunya di kalangan kamu. Syakka Abu Asim. Ini Syak Abu Asim. Prawi dia. Pasal hmm. lagi sana. Pasal lagi ni pun laku juga. Beza sikit je. Masuk menemui Aisyah untuk bertanya dia Fadhakaran Nahwahu perahu ini Sebut sepatah dia lah juga hmm. Nahwahu Maksud dianya eh, Makna dia tu sama Bukan lafaz dia tu sama Itu Itu Makna Nahwahu tu Bukan mithlahu hmm. Dirawatkan dari Hurwah bin Az Azubair Bahawa Aisyah Ummil radhiyallahu r.a Menceritakan kepadanya Bahawa Rasulullah s.a.w Menciumnya Dalam keadaan dia berpuasa Hok salah lagi ni pun mithlahu kata dia mithlahu sepatutnya. Tu Hafasnya pun sepatutnya. Riwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu fi syahrish saum mencium pada bulan puasa. Pada bulan puasa. Hok tadi cium-cium tu tak jelas, bulan puasa ke tidak bulan puasa. Hok ni jelas pada bulan puasa. Hmm. ni bulan puasa tu dalam mana pula? Qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu fi ramadhan wa lebih jelas lagi cium pada bulan Ramadhan dalam keadaan dia tu eh, berpuasa ada ha, kan dari Aisyah lagi radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kan iqbil wa wasaim sepatutnya apa ha, sepatut tu belakon ni lebih kuranglah hmm. diriwatkan dari Abdullah bin Ka'ab Al-Hamyiri dari Umar bin Abi Salamah bahwa dia bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bolehkah orang yang berpuasa itu mencium yang ni mencium isterinya lah Rasulullah SAW Berkata kepadanya Tanya dia ni lah Tanya dia lah Dia tu maksud dia ni tu Maksudnya Ummi Salamah Isteri dia Mua kepada Umar tu lah Ummah tu anak diri dia Tanya dia Pak Akhbaratuhu Ummu Salamah pun ceritakan kepadanya Yang ni kepada Umar. Bahawa Rasulullah SAW Melakukan begitu Fakahal ya Rasulullah, umat itu pun kata wahai Rasulullah, tu Allah telah pun ampunkan dosamu yang lalu, kesalahan kesalahanmu yang lalu dan yang kemudian lain ceritanya. Fakahal lah wahai Rasulullah, salallahu alaihi wasallam. Rasulullah salallahu alaihi wasallam pun kata, amanah Allah kita hulah demi Allah. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa antara kamu kepada Allah, wa akshakum lahu dan orang yang paling takut kepadanya. Dari kalangan kamu Ini bab hmm, sah puasa orang yang fajar terbit dalam keadaan dia tu berjunub dalam keadaan dia berjunub fajar terbit tak ada mandi sah puasanya Diriwatkan dari Abu Bakar katanya saya mendengar Abu Hurairah menceritakan dalam ceritanya itu dia berkata sesiapa yang Mendapat sesiapa yang masuk ke dalam waktu fajar. Dalam keadaan dia berjunub. Fala yasum. Janganlah dia berpuasa. Janganlah dia berpuasa. Fadhakar tuzalikala li'amdirrahman bin al-harith. Aku pun kata. Aku pun sebutkan perkara itu kepada amdirrahman bin al-harith. Yang ini kepada ayahnya. Hmm. Hmm. Ah, kepada ayahnya. Ayahnya itu maksudnya ayah Abu Bakar itu. Bukan ayah Abdul Rahman tu. Bukan Haris tu. Ayahnya tu. Ayah kepada Abu Bakar tu. Maksudnya Abdul Rahman lah. Dia membantah. Dia membantah cerita itu. Maka Abdul Rahman pun pergi. Aku juga pergi bersamanya. Pergi ke mana? Berjumpa dengan Aisyah. Dan Ummi Salamah radiyallahu anhumah. Dia pun tanya. Abdul Rahman pun tentang perkara itu. Mereka berdua. Kala kata perawi ini, Abu Bakar ni kata. Fakil tahuma. Kedua-dua mereka berkata. Nabi SAW berjunub. Hmm. Nabi SAW masuk ke dalam waktu subuh. Dalam keadaan berjunub. Bukan kerana ihtilam. Bukan kerana mimpi. Kemudian dia berpuasa. Hmm. Berjunub tu bukan kerana mimpi. Berjunub tu kerana setubuh lah. Kemudian dia berpuasa. Kala, kata Abu Bakar, Kami pun pergi. Hingga kami menemui Marwan. <coughs> Fadhakaradhalikalahu. Abdul Rahman. Abdul Rahman pun sebutkan perkara itu kepada dia. Fakala Marwan. Marwan pun kata. Hum. Saya mestikan. Engkau pergi juga. Pergi juga juga. Kepada Abu Hurairah. Dan Engkau tegur dia tu terhadap apa yang dia duduk rakyat tu qala kata Abu Bakar rawi ini kami pun pergi kepada Abu Hurairah Abu Bakar menghadiri semua peristiwa itu hmm, semua peristiwa itu dia hadir qala fa zakar Allahu Abdul, Abdul Rahman pun kata kepada Abu Hurairah Abu Hurairah pun kata a huma qalata adakah mereka berdua cakap kepada engkau Abdul Rahman pun kata ya Uh, Huma uh, Abu Hurairah pun kata, Huma alam. Kalau begitu mereka berdua lebih tahu Abu Hurairah kata. Then merdah Abu Hurairah, ma'kan yaqool fi dzalik ila al Fadl. Kemudian Abu Hurairah uh, Abu Hurairah merujukkan apa yang dia kata tu kepada Fadl bin Abbas. Dia kata Hak dia layak tu. Fadl bin Abbas layak dia. Abu Hurairah kata, saya dengar perkara tu daripada fadhzal saya tidak dengar dari nabi SAW alaihi wasallam yang ini dari nabi SAW alaihi sendiri secara langsung tidak fadhzal ghaiblah itu kata perawi ini faraja'a abu hurairah amma kana yaqulu fi dhalik maka abu hurairah pun meninggalkan apa pendapat dia pendapat dia hak sebelum itu tentang perkara ni qultu li abdul malik aku pun berkata kepada abdul malik aqalata fi ramadan perawi ini kata ni Abu ah, Rawi ini uh, ibnu Jureid, kala tu ibnu Jureid kata, uh, kultu tu, kultu tu siapa ibnu Jureid, ibnu Jureid kata kepada Abdul Malik anak kepada Abu Bakar, ni anak cucu ni, ni peristiwa anak cucu ni cerita buat anak cucu ibnu Jureid kata adakah mereka berdua kata dalam bulan Ramadan itu semua berlaku dalam bulan Ramadan kala. Kata perawi kadhalika, begitulah. Karena yusbihu Junuban, dia masuk ke waktu pagi, masuk ke dalam waktu pagi, ke dalam waktu subuh maksudnya. Junuban dalam keadaan berjunub, min gairi hulum dengan tidak uh, mimpi, bukan kerana mimpilah. lah. Semayasumu kemudian dia berpuasa. Diriwatkan bahawa, diriwatkan. Hmm. Dari Uruh bin Azubayr Az dan Abu Bakar bin Abdurrahman, Rahman Bahawa Aisyah, isteri Nabi SAW uh, Menceritakan katanya Rasulullah SAW Masuk uh, ke dalam waktu fajar Dalam bulan Ramadan dalam keadaan berjunub Tanpa dia berihtilam Fayaq tasilu, selepas itu dia mandi Waya sumuh dan berpuasa Jadi buat Uh, dari uh, bahawa Abu Bakar mencerita diriwayatkan dari Abdullah bin Ka'ab Al-Himyari bahawa Abu Bakar menceritakan kepadanya bahawa Marwan radhiyallahu Marwan mengutuskannya kepada Ummi Salamah radhiyallahu anha untuk bertanyakan tentang seorang lelaki yang masuk ke dalam waktu subuh dalam keadaan berjunub. A ya sumu bolehkah dia boleh bolehkah dia berpuasa? Ummi Salamah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam waktu subuh dalam keadaan berjunuk kerana jimak bukan kerana mimpi kemudian la yafthiru dia tidak uh, berbukalah dia tidak tak puasalah wala yaqdi dan dia tidak qadha puasa dia tu. dia puasa dan dia tidak qadha puasa dia tu dari Aisyah dan Ummi Salamah dua orang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berdua berkata Sesungguhnya Rasulullah SAW Masuk ke waktu subuh Dalam keadaan junub Kerana jima Bukan kerana ihtilam Dalam bulan Ramadan Ramadhan Semayasumu Kemudian dia berpuasa hmm. Diriwatkan dari Aisyah lagi Radiyallahu anha Bahawa ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW Untuk bertanyakan Nabi SAW Pada ketika itu dia mendengar dari balik pintu Dari balik pintu Orang yang duduk tanya tu dia dengar Dari balik pintu Orang itu kata wahai Rasulullah tudrikunissalah wa ana junub. Waktu sembahyang masuk. Dalam keadaan saya masih berjunub. Afa asumu? Boleh ke saya berpuasa? Maksudnya pada waktu uh, waktu subuh itulah. Semayan subuh tu masuk, masuk waktu semayan subuh. Sayanya dalam keadaan berjunub. Boleh ke saya berpuasa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata saya pun uh, masuk waktu subuh dalam keadaan saya berjunjung juga saya puasa. Fakallah orang itu pun kata, less than ya Rasulullah, Engkau tidak seperti kami wahai Rasulullah. Allah telah mengampunkan uh, ketelanjuran ataupun kesalahan kesalahanmu baik yang dahulu ataupun yang kemudian dia pun berkata demi Allah sesungguhnya aku benar-benar berharap bahwa akulah orang yang paling takut kepada Allah dari kalangan kamu dan akulah orang yang paling mengetahui tentang apa yang patut aku hindari dari antara kamu ni akulah aku harap akulah orang yang paling tahu tentang apakah yang hm uh, tentang apakah yang patut aku hindari aku tidak buat apa dia sepatutnya kalau aku buat juga tu maknanya tak apalah kau <tuh> rasa lagi a uh, Hmm, Sulaiman bin Yasar Bertanya Ummah Salamah radhiyallahu Tentang seorang lelaki aa, Tentang seseorang lah Tentang seseorang Bukan mesti lelaki saja Dalam bahasa Arab Merajul tu Makna orang ya. apa boleh juga aa, Tentang seseorang Yang masuk ke waktu subuh Dalam keadaan berjunuk Bolehkah dia berpuasa? Ummah Salamah kata Rasulullah SAW Masuk ke waktu subuh Dalam keadaan berjunuk Bukan kerana ihtilam Kemudian dia berpuasa ini bak pengharaman yang keras. Jima pada waktu siang bulan Ramadhan. Kepada orang yang berpuasa. Dan wajib kafarah yang berat. Kerana perbuatan itu. Dan menerangkan kafarah itu. Bahawa ia wajib kepada orang yang senang. Dan juga orang yang susah. Dan kafarah itu ditanggung oleh orang yang susah. Sehingga dia mampu. <tuh> Ah ha, ini, ha, ini bat lain pula. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya ada seorang lelaki datang kepada Nabi saw. Dia berkata, halak tu ya Rasulullah. Binasa aku, wahai Rasulullah. Punah saya, kata dia, wahai Rasulullah. Nabi saw pun tanya, wamahalak kakak? Apakah yang membuatkan engkau binasa? Apakah yang membinasakan engkau? Apakah yang membuatkan engkau punah? Kata, "Waqatu alam rae'ati fi Ramadhan." Katanya, saya telah menyubuhi isteri saya pada bulan Ramadan Nabi saw bertanya, "Hal tajidu ma tu'ati Adakah engkau mempunyai hamba untuk engkau merdekakan?" Dia kata tak ada. Nabi saw pun tanya "Adakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?" Dia kata tak mampu. Nabi SAW pun tanya Adakah engkau mempunyai makanan Yang boleh engkau berikan kepada 60 orang miskin Dia kata tak ada uh, Kata perawi ini Abu Hurairah ni Kamu di awal tu pun duduk Duduk situ Lepas itu Nabi SAW dibawakan satu Ragol, satu bekah uh, Yang berisi tamar biha. Nabi SAW pun kata bui sedekah lah guna ni bui sedekah dia pun kata kepada orang yang lebih miskin dari kami kepada orang yang lebih papa dari kami tidak ada di antara dua kawasan berbatu hitam di Madinah ini penghuni rumah yang lebih berhajat kepada makanan itu dari kami ha, kata orang itu Nabi SAW pun ketawa suka ha, sehingga nyata aniyabuhu. Hmm. Saya enggak nyata andia buhu yang ni gigi taringnya itu nyata. Samakal kemudian Nabi SAW pun kata kepada dia idhab pergilah. Fa'timhu ahlak berilah makan kepada ahli keluargamu. <coughs> Hah salah lagi ni, supatu juga, cuma bezanya hak tadi dia kata bi'araqin fihi tamrun. Cuma di sini dia sebut azimbil Az Zimbil atau Zabil kita panggil Jabe. Ha, orang Kelantan panggil Jab ini bahasa nilah asalnya. Dalam riwayat ini tak ada sebut fadhaikan Nabi sallallahu hatta badat anyabuhu. Tak ada sebut Nabi SAW alaihi wasallam suka tu. Ah ha, beza dia. Sehingga napok gigi, ah ha, taring dia tu tak ada sebut dalam riwayat ini. Hmm. Diriwatkan dari Abi Hurairah lagi radhiyallahu anhu bahawa ada seorang telah uh, Menyetubuhi isterinya pada bulan Ramadan. Dia pun tanya Hukum uh, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya dia hal tajidu raqabatan adakah engkau ada hamba? Qala Kata dia, "Wahal tastati'u siyam shahrayn?" Bolehkah kau berpuasa 2 bulan? Kata orang itu tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kalau begitu, kamu bagi makan kepada 60 orang miskin. Ini <tuh> Ah uh, diriwayatkan dalam riwayat asal lagi ni daripada Zuhri dengan sanad tadi juga bahawa ada seorang telah berbuka pada bulan Ramadhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyuruhnya supaya uh, membayar kafarah. Kafarah kita panggil kifarah. Kafarah. Hmm iaitu dengan memerdekakan seorang hamba. Kemudian dia menyebutkan uh, seperti hadis Ibn Uyainah yang tersebut dululah. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang lelaki yang telah berbuka pada bulan Ramadhan supaya memerdekakan seorang hamba atau berpuasa dua bulan ataupun memberi makan kepada 60 orang miskin. Supatullah juga. Hmm. lepas tu diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia berkata ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pun berkata ihtaraqtu hangus dah saya. Tebakar dah saya hangus dah saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata lima. Kenapa? Wa Abu Bakar dia kata wa ta'tu umraati fi ramadan naharan. Saya telah uh, menyetubuhi isteri saya pada bulan Ramadan tengah hari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata "Tasaddaq, tasaddaq. Buat sedekahlah, buat sedekah." Hmm. Orang tu pun kata "Ma'indis Saya tak ada gambar satu." Saya tidak mempunyai apa-apa Nabi SAW pun Minta dia suruh, suruh duduk Biar duduk Lepas tu marilah dua Dua bekas Ataupun dua raga besar Yang terdapat di dalamnya makanan Rasulullah SAW pun Minta dia suruh dia Wisdekah Seperti adilah juga Hmm Uh, dalam riwayat osal lagi ni Sanat lain Aisyah menceritakan Kata Ata Atarajulun Tadi ja'ah ni Ata. Supaya maknanya dia Perkataan itu lain Lepas tu, dia sebut hadis apa itu lah Cumanya di, di awal hadis tu Tidak ada tas, Tasaddaq Dan tidak ada juga Naharan itu Pada waktu siang itu uh, Menyetubui isteri dia Pada waktu siang itu Perkataan itu tak ada Itu hmm, yang beza dia hmm. Dilewatkan dari Aisyah Isteri Nabi SAW katanya ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW dalam masjid pada bulan Ramadhan dia ha, tengah lagi, datang di mana? dia pun berkata, wahai Rasulullah ihtaraktu, ihtaraktu. saya sudah terbakar atau saya sudah hangus saya sudah hangus Rasulullah SAW pun tanya dia apa hal dia? Hmm. apa cerita dia? dia pun kata, saya telah mendatangi isteri saya Nabi SAW pun kata bersedekahlah dia pun berkata demi Allah Wahai Nabi Allah Saya tak ada apa satu Dan saya tidak mampu Untuk punya sedekah tu Kala Nabi SAW pun kata Ijlis duduk sini Dia pun duduklah Dalam keadaan begitu Marilah seorang lelaki Bawa hemar dia Mengheret hemarnya Yang mana uh, Memuatkan Hemar itu memuatkan Makanan Rasulullah SAW pun Muka orang ramai-ramai Berselerak pergilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tanya, di mana orang yang hanguh tadi? Dia kata, di mana orang yang hak terbakar tadi? Orang itu pun berkata, orang itu pembangun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun kata kepada dia, tak sadak pihaza, buis dikahani, buis dikahani. Dia pun kata, wahai Rasulullah, Adakah kepada orang lain? Demi Allah, inna lajiyun kami ini benda-benda lapar, katanya. Malah nashiyun kami tidak mempunyai apa-apa. Nabi saw. Nabi saw. Nabi saw. Nabi saw. Nabi saw. Nabi saw. Nabi saw. Nabi saw. Nabi saw. Nabi saw. Nabi berpuasa Nabi saw. Nabi saw. Nabi saw. Nabi saw. Nabi saw. Nabi saw. Nabi saw. Nabi saw. Nabi saw. Nabi saw. Nabi Dua marhalah ataupun lebih Dan yang afdal bagi orang yang mampu Tanpa memudaratkannya Ialah dia berpuasa Dan kepada orang yang menyukarkannya Tidak berpuasa <tuh> Itulah yang lebih afdal Kepada orang yang sukar Mengerjakan puasa itu Ialah tidak berpuasa Itulah tajuk yang dibuat oleh Imam Nawawi aa, Kepada Bak <tuh> yang kita baca Hmm dengan sananya Imam Muslim riwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya bahwa Rasulullah saw keluar pada tahun pembukaan Makkah pada bulan Ramadan dia berpuasa sehingga sampai kepada gadi, nama satu tempat kemudian dia berbuka. Kata perawi sahabat sahabat Rasulullah saw Selalu mengikut yang terbaru dan yang terbaru dari amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yani sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sentiasa mengikut yang paling baru, yang terbaru dari amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sana asal gitu Imam Muslim nak ayak, Sufian kata saya tidak tahu kata-kata siapa kah itu? Yaitu hak di atas tadi itu akan ashabatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yattabi'una al-ahdath fa al-ahdath min amrihi itu kata-kata siapa? Apa oh, itu? -tu. Hmm. Yaitu diambil yang terakhir dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun oh, Di sini ucapanlah amalan pun ialah juga. Hak oh, itu tu kata-kata siapa tu? Lepas tu dia pergi sana, salah gini dengan sana tu juga dikata kalau zuhri, zuhri kata dalam itu. Awakkan al-fitr akhiran al amrain. Tidak berpuasa itu adalah perbuatan rasulullah saw yang terakhir. Hanya diambil dari ketetapan rasulullah saw yang paling terakhir. Zuhri berkata rasulullah saw berangkat ke Mekah Makkah. Hmm. Uh, pada 13 Ramadhan Pada 13 Ramadhan hmm. Hmm, Ini ada Dengan sana haksa lagi ni pun Imam Muslim nak ayat Hak kata lagu tadi ta semua tu Zuhri kata tu Itu mudraj Minaz Zuhri Idraj Zuhri ni dia selalu melakukan Idraj begitu ia ya, tambah-tambah dia tu, tu sebagai hurayan. Jelaslah bahwa tadi tu wakna sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Yang kata begitu, ialah zuhri Mm. Maka hmm. mereka yang terbangun, yang terbangun, yang terbangun, yang terbangun, yang terbangun, yang terbangun, yang terbangun, yang terakhir, yang paling akhir dari amalan ataupun kata-kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang memansuhkan, yang menasihkan dan hak muhkam itu, bukan hmm, bukan yang mansuh. Hal itulah yang tetap hukumnya, yang mesti diturut. <tuh> Diriwatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu makatanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermusafir pada bulan Ramadhan dia berpuasa hingga sampai ke Utsman. Dia pun minta satu bekas air yang berisi minuman. Dia pun minum pada waktu siang supaya dilihat oleh orang ramai. Sembah iftarah, kemudian dia tidak berpuasa lagi. Selepas itu sehingga masuk ke Mekah. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpuasa dan juga telah tidak berpuasa. Sesiapa yang mahu berpuasa bolehlah dia berpuasa. Sesiapa yang tidak mahu berpuasa boleh juga dia tidak berpuasa. Diluahkan daripada Nabi Abbas Sallallahu Alaihi Wasallam lagi katanya jangan engkau celak terhadap jangan engkau celak orang yang berpuasa. Jangan juga engkau celak orang yang tidak berpuasa. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya telah berpuasa dan juga telah tidak berpuasa. Ini cerita perjalanan di dalam perjalanan ni berlaku. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada tahun pembukaan Mekah ke Mekah. Pada bulan Ramadhan dia berpuasa hingga sampai ke Qur' Al-Ghamim. Semua Sahabat sahabatnya pun berpuasa, kemudian dia minta satu mangkuk air. Dia pun mengangkatnya supaya dilihat oleh orang ramai kepadanya angkat mangkuk kemudian dia meminum air yang terdapat di dalam bekas tadi faqilalahu ba'da zalika ada selepas itu ada orang berkata kepadanya orang menceritakan kepadanya bahawa ada orang qad yang masih berpuasa faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata ulaikal usah ulaikal usah mereka itulah orang-orang yang derhaka mereka itulah orang-orang yang deraka hmm. Hmm. Dalam sanak osa lagi ni Ada tambah Faqilah lahu Ada orang berkata kepadanya Inna nas qad shakka alihimus siyam Orang ramai uh, Puasa telah menyukarkan orang ramai Wa inna bayang zuruna ma fa'alta Mereka hanya Melihat apa yang engkau lakukan Dia pun Nabi SAW pun minta satu mangkuk air selepas asar. Lepas tu dia minum tu. Ragu ha, tu ada tambahan begitu. Sebelum pada dia akak begitu tu dia buat gitu tu ada orang yang kata Seperti adik kepada dia tu. Orang ramai ni jadi susah dah. Ah ha, puasa ni. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW dalam perjalanan dia Ternampak satu orang Yang mana orang berkerumun Berkerumun dekat dia Dan telah dipasang peneduh Di atas dia Telah dipasang kain peneduh di atas dia Fakala Nabi SAW pun tanya Kenapa dia? Kalau orang ramai menjawab Dia puasa Maka Rasulullah SAW bersabda Tidak ada kebaikan kamu berpuasa dalam perjalanan. Jadi wakkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat satu orang, supaya adilah juga supaya adil. Ini pun supaya tu juga cuma ada tambah dalam hadis itu dalam isnad ini dia kata alaikum birokhshatillah kamu mestilah, mengikut kemudahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Rukhsah yang telah diberikan, Yang ini kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kamu. Kata Perawi ini bila saya tanya dia dia tidak dia tidak ingat, lah. Hmm, dia tidak ingat, lah. Hmm, hak seterusnya. Diriwadzakan dari pak Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya kami berperang bersama Rasulullah SAW. ini kami keluar untuk berperanglah pada 16 Ramadhan. Di antara kami ada yang berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa tidak menjela. Orang yang tidak berpuasa. Begitu juga orang yang tidak berpuasa tidak mencela orang yang berpuasa. Patut panjang sanad ni mak riwayat semuanya daripada Qatadah support dengan hadis hammam itu. Cuma dalam hadis Taimi dan Umar bin Amir uh, Hisham ishan lapebla. Dalam hadis Said 12. Dalam hadis Syu'bah 17 atau 19. Khilaf dari sekitarih masa tu. Hmm komba mana, mana pun tarikh-tarikh itu adalah tarikh perjalanan dan berlakulah dalam perjalanan dan Diriwayatkan dari Abu Said radhiyallahu anhu katanya kami bermusafir uh, bersama Nabi SAW dalam bulan Ramadan tidak dicela orang yang berpuasa uh, puasanya dan tidak dicela orang yang berbuka perbuatannya berbuka tu mana tidak puasa tu tak ada dicela. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadhan Di antara kami ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa. Tidaklah orang yang berpuasa itu marah kepada orang yang tidak berpuasa. Dan tidak pula orang yang tidak berpuasa itu marah ha, kepada orang yang berpuasa. Mereka berpendapat orang yang berasa ada kekuatan dia puasa. Karena itulah dia puasa cekak Dia puasa itu bagus dan mereka berpendapat orang yang merasa lemah dia tak puasa itu bagus juga hmm. Diriwatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ni beberapa orang hmm qala kami uh, bermusafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepatutujugalah yang berpuasa berpuasa yang tidak berpuasa tak tak puasa masing-masing di antara mereka itu tidak mencela satu sama lain Hmm. Tidak kata rana-rana Pada satu sama lain Diluatkan dari Anas radiyallahu anhu Tentang puasa Ramadan dalam perjalanan Dia kata kami berpuasa bersama Rasulullah SAW pada bulan Ramadan Tidaklah orang yang berpuasa mencelak Orang yang tidak puasa Dan orang yang tak puasa tak mencelak Orang yang puasa Hak itulah lebih hmm. Sebab kita belajar Muslim Memanglah kenal-kenal cara di Yudha Pesendia Họ super pun nak mari dia nak ayat sanad sebab telah muslim ni dulu lagi kitab dia dia bincang sanad tu panjang mukadimah muslim tu cerita pasal sanad sebab tu dia penekanan dia kepada sanad dan sanad itu sanad yang tinggi nak ayatnya bukan seorang dua yang cerita hadis-hadis ni ni ama dia setiap peringkat ha, tu nak ayat bila begitu yakinlah kita kepada cerita ni sebab orang-orang yang molek-molek ramai pula tu Lepas tu lafaznya lebih kurang sama Kalau nak kira dari segi makna dia tu Lebih-lebih lagi lah Sama Dari segi lafaz pun banyak Sama hmm. Hmm. Jadi buat kan dari Humay Katanya saya keluar Saya berpuasa Mereka berkata Ulangi A'id uh, Ulangi tu Sama ada dengan makna Bukalah puasa hmm. ha, tu yang lebih, lebih kemahnya Qalafakultu Saya pun kata Anas menceritakan kepada saya bahawa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka uh, berjalan keluar berjalan yang bermusafir orang yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa dan orang yang tidak berpuasa tidak mencela orang yang berpuasa bagaimana kamu kata begitu kepada saya maksudnya gitulah patu saya berjumpa dengan Ibnu Abi Mulaikah dia pun menceritakan kepada saya dari Aisyah radhiyallahu anha serupa itu juga bimithlihi bila kata bimithlihi ni lafaz dia tu sama. Ha, itu dalam istilah hadis ni. itu lafaz dia tu sama. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu katanya kami bersama Nabi SAW dalam perjalanan faminna as di antara kami ada yang berpuasa, ada yang tidak puasa. Qala fa manzilan. Ah ada dalam setengah, setengah riwayat tu ada tambahan. Hak sebut dengan lebih panjang lagi. Kami singgah di suatu persinggahan atau di suatu tempat pada suatu hari yang panas Hmm. Yang paling banyak mendapat naungan Pada hari itu di antara kami Ialah orang-orang yang mempunyai kair selimut Kalau ada kair selimut itu Dia boleh rentang Dia boleh rentangkan di atas pokok-pokok tu Untuk berteduh Di antara kami ada yang mem Memelihara dirinya Meneduhkan di dirinya Dari panas matahari itu dengan tangan dia Tak ada kebersihan itu Ada begitu Kala kata perawi ini Siapa ada sini? Fasa qatasuam. Orang-orang yang berpuasa ataupun rebah. Rebah pada ketika itu. Wa qamal muftirun dan orang-orang yang tak puasa bangun. Buat kerja. Fadzarabul abniyah, mereka pasangkan khemah-khemah. Wasaqau arrikab dan mereka memberi minum kepada unta-unta, kenderaan-kenderaan mereka. Begitu juga kepada orang-orang ramai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda pada ketika itu, "Zahabal muftiruna liyau ma bil ajr." Orang-orang yang tak berpuasa pada hari ini mendapat pahala. Pergi melebihi yang lain uh, dari segi pahalanya. Diriwatkan dari Anas, uh, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, sebahagian dari sahabatnya berpuasa, sebahagian yang lain tidak berpuasa. "Fatahazzamul muftirun." Orang-orang yang tidak berpuasa cergas, bekerja keras, wa amilu dan mereka berkhidmat, wadu al-fasuwaan an ba'dil amal dan orang-orang yang berpuasa tidak mampu buat setengah-setengah kerja itu. Kala kata Anas maka Nabi saw bersabda kerana itu zahabul muftiru naliyau bil ajar pada hari ini orang-orang yang tidak berpuasa berjaya mendapat pahala. <tuh> Pergi, telah pergi Membawa pahalanya Telah pergi membawa pahalanya itu Yang telah melebihi orang lain Dari segi pahalanya hmm. Dibatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Wa makthurun alih Dia dikerumuni Abu Sa'id Al-Khudri Dikerumuni oleh orang ramai. Bila orang itu berselerak dari dia Masing-masing pergi Kultu Saya pun pergi dekat dia Saya pun kata saya tak saya tanya tuan tentang apa yang demo tu tanya tu. Saya tak tanya, tu. saya tanya. Uh, saya hmm. saya tanya dia tentang puasa dalam perjalanan. Ah dia cerita kepada orang lain pulaklah. Faqala kata Abu Said, kami berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah. Kami bermusafir ke Mekah. Wa nahnu Kami dalam keadaan berpuasa. Kata dia, kami pun singgah di satu tempat Rasulullah SAW pun kata Kamu ni Betul-betul sudah hampir Kepada musuh kamu Berbuka Yang ni tidak berpuasa Lebih menguatkan kamu Maka itu merupakan raksah Yang kemudahan dari Nabi SAW Di antara kami ada orang yang berpuasa Ada yang tidak berpuasa Setelah itu Nabi SAW berhenti pula Di satu tempat yang lain dia pun kata, sesungguhnya kamu akan menghadapi musuh kamu pagi besok. Tidak berpuasa, lebih menguatkan kamu. Fa'aftiru. Jangan puasa. Ha, dia kata, jangan puasa. Wa kanat az azmatan. Dan itu adalah perintah. Ha, perintah yang mesti dituruti. Azmat. Bukan rukhsah, tidak. Fa'aftarna. Maka kami semua pun tak puasalah. Sembakal. Kemudian dia berkata, Ni kata Abu Said laqad ra'aytunana nasum ma'a rasulillah laqad ra'aytunana nasum ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika fi as sesungguhnya saya masih lagi nampak kami para sahabat berpuasa bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas peristiwa itu dalam perjalanan waktu ha, tu tu suruh buka tu sebab nak perai kira-kiranya sebab itulah pakat tak puasa belaka terus esok kan tapi lepas pada tu kata dia kami masih lagi dalam perjalanan-perjalanan lain Berpuasa bersama-sama Rasulullah SAW Aku masih lagi duduk nampak-nampak lagi uh, Apa yang kami lakukan bersama Nabi SAW tu. Diriwatkan <coughs> Dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahawa dia berkata Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya Rasulullah SAW Tentang puasa dalam perjalanan Nabi SAW menjawab Kalau engkau nak puasa, puasa kalau engkau tak si puasa pun, tak tak payah puasa. Eh uh, diriwayatkan hari ni tu juga daripada Aisyah radhiyallahu Anda bawa Hamzah bin Amr al-Islami bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata Rasulullah saya ni seorang yang suka meneruskan puasa. Bolehkah saya berpuasa dalam perjalanan? Saya ni puasa seumum. Nabi s.a.w. alaihi pun kata puasalah kalau nak. Kalau tak si pun tak apa. Hmm. Hmm. Hak-hak sebalik ini pun lagu tu juga supaya dengan hadis Hamad bin Zaid. Cuma, dia kata ini rajulun asrudus som. Ini rajulun asrudus som. Macam hmm. nah, gitu. Uh, dalam riwayat ini, uh, hak sebalik ini pula Hamzah uh, kata dia ini rajulun asumu Af'asumu fi safar. Lebih kuat lagu tu supaya lebih kuat riwayat hmm. daripada Abi Murawih daripada Hamzah bin Amr al-Islamiy radhiyallahu anhu bahawa dia berkata wahai Rasulullah saya uh, berasa cekaplah untuk puasa saya berasa saya mampu untuk berpuasa dalam perjalanan adakah apa-apa kesalahan uh, untuk saya berpuasa salahkah kalau saya puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata itu adalah satu rukhsah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sesiapa yang mengambil kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Taala itu bagus. Sesiapa yang nak berpuasa tidak menjadi kesalahan kepadanya. Harun dalam hadisnya salah seorang perawi ini kata dalam hadisnya dia menyebutkan hia roxatun. Dia tidak sebut minallah tu minallah itu adalah satu kemudahan minallah tu tak ada. Oh ha, tu sebab tu lah dalam Muslim ini jadi panjang cerita. Oh siki tu tak ada sebut tu minallah tu. Oh ha, tu pun. Hmm. sebut pula tu. Hmm. hmm. Sebab dua orang tadi. Ha kita tengok awal-awal hadis ni. Abu Thohir dan Harun bin Said Al-Aili. Maknanya ni dua orang ni yang riwayat hadis ni kepada Imam Muslim tu jadi dua ke? Kan? Maknanya paman a uh, ia ruksatun min Allah tu Hak tu tu Hak Abu Tahir Riwayatkan kepada imam muslim Hak tak ada min Allah tu Harun bin Sa'id al-Aili Dua orang kata riwayat no, Bezalah satu tu pun raya Kala Harun haddathana Wa kala Abu Tahir akhbarana Harun kata haddathana. Ah, haddathana hmm. Ibn Wahab Haddathana Ibn Wahab kata Kata Harun tapi Abu Tahir kata akhbaranah. Beza tu. tu. Dia rakyat juga. Itulah. Teliti dia. Teliti dia. Sebab bagi imam muslim. Ada beza di antara akhbaranah dengan haddhasanah itu. Tidak seperti imam Bukhari. Bagi dia boleh tukar-tukar tak apa. Bagi muslim tak boleh. Haddhasanah. Kau tu guru baca. Anak murid dengar. Kau tu haddhasanah. Anak murid bila nak ayat ke orang kata haddhasanah. Lagipun tu. Tapi kalau akhbarana ni anak murid baca tuk guru dengar. Anak murid. Bu, anak bukan seorang. Lama tu ada dalam majlis, salah seorangnya baca. Tuk guru dengar, mengesah. Pas tu orang lain, -lain dengarlah. Itu akhbarana, tu mengikut dia. Kalau perawi ni dia terima daripada tuk guru dia akhbarana uh, dengan anak murid baca, tuk guru dengar, tiba-tiba nak kata hadaslah tak boleh. Bagi muslim dia kena kata akhbarana. Kalau hak tu guru baca, kalau tu guru riwayat hadis tu, dia kena kata hadasanah. Dia tak boleh kata akhbarana. Boleh. Itu cara dia tu. Nah, sebab tu dia riwayat ni benda-benda kecil-kecil sebab tu jadi panjang. Kalau tak kira kiranya lebih kurang dekat-dekat ya, tu. Diriwayatkan dari Ummi Darda, dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Katanya kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadhan dalam kepanasan yang terik kuatlah. sehingga ada di antara kami itu meletakkan tangan dia di atas kepala dia kerana terlalu panas. Wa ma fi na caim tidak ada di antara kami yang berpuasa kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abdullah bin Rawaha. Jadi kan dari Ummi Darda katanya kata Abu Darda laqadra aituna saya masih lagi nampak kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu perjalanannya pada hari yang sangat panas. Saya nampak seseorang itu letak tangan dia di atas kepala dia kerana terlalu panas. Dan tidak ada sesiapa pun di antara kami yang berpuasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawaha. Bab elok berbuka, elok tidak berpuasa untuk orang yang mengerjakan haji di Arafah pada hari Arafah. Dengan sanadnya imam Muslim meriwayatkan dari Ummul Fadl bintul Harith bahawa orang-orang berselisih pendapat di hadapannya pada hari Arafah berkenaan dengan puasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebahagian dari mereka mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Sebahagian yang lain mengatakan dia tidak berpuasa. Saya pun menghantarkan kepadanya Satu mangkuk susu Ketika mana Nabi SAW sedang berada Sedang berada di atas untanya Atau sedang berdiri di atas untanya Di Arafah Dia pun meminumnya Yang satu lagi itu dengan sanat, yang satu lagi itu pun begitu juga. Cuma dalam hak tu dia tak ada sebut wahwakifun ala bagirih. Dia sedang berdiri ataupun berada di atas untanya. Dan di situ dia sebutkan dalam hak ini Umar maula Ummi Fadl. Dalam yang pertama tadi Umar maula Abdullah bin Abbas. Dalam hak sanak sanat gini Isaq bin Ibrahim ni maula Ummi Fadl. Tadi maula. Abdullah bin Abbas itu bezanya dalam sanad yang satu lagi Zuhair bin Harb itu sama juga dengan hadis Ibn Uyainah tadi sama juga dengan hadis Sufyan bin Uyainah hmm. waqala dia kata an Umair maula Umil Fadl juga alpaso ah, dalam sanad yang satu lagi itu Harun bin Said daripada Harun bin Said itu uh, dia mengatakan aban nadhr menceritakan kepadanya ini kata amar bahawa umair maula ibnu abbas pula Di sini, dikatakan maula ibnu abbas radhiyallahu anhuma menceritakan kepadanya bahawa dia mendengar ummul fadhl radhiyallahu anha berkata orang-orang dari kalangan sahabat nabi sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini beberapa orang dari sahabat-sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam syak ataupun ragu tentang berpuasa pada hari Arafah. Ketika itu kami hmm, berada di Arafah, berada di Arafah bihat. Jadi yani bi Arafah di Arafah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pun menghantarkan kepadanya hmm, satu mangkuk hmm, susu yang berisi susu wahwa bi Arafah Ketika mana dia berada di Arafah Fasyaribahu dia meminumnya Diliwatkan dari Kuraib maula Ibn Abbas pula Tadi Umair ni Kuraib maula Ibn Abbas radhiyallahu anhumah pula Dari Maimunah, isteri Nabi SAW Bahawa dia berkata Inna Nasa Syak Orang-orang syak tentang Puasa Rasulullah SAW Pada hari Arafah Maimunah pun mengirimkan Menghantarkan kepada Nabi saw sebekas susu. Ketika itu Nabi saw sedang berdiri uh, di maqif, ya, iaitu tempat, uh, tempat wukuf itu, di tempat wukuf. Paschari baminhu dan dia pun minum susu itu. Wan nas yang zuluna Ketika itu orang-orang uh, sedang orang-orang melihat kepada Nabi saw. Tengok Nabi saw buat begitu ini buat puasa hari Ashura. Dilihatkan dari Aisyah r.a katanya, Orang-orang Quraish selalu berpuasa Ashura di zaman jahiliyah. Rasulullah s.a.w juga berpuasa hari Ashura itu. Bila dia berhijaran ke Madinah, Dia masih berpuasa lagi dan memerintahkan sahabatnya supaya berpuasa. Setelah difardukan puasa bulan Ramadhan, Nabi saw pun bersabda, sesiapa yang mahu puasa, sesiapa yang mahu berpuasa pada hari Ashura itu, selamahu bolehlah dia berpuasa. Wamasha acaraku, sesiapa yang tidak mahu berpuasa pada hari itu, boleh dia meninggalkan. Dalam isnad yang satu lagi ini. Hmm. Dia tidak ada sebut di awal hadis dia tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu seperti mana tadi wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu ada dalam isnad ini tidak ada tu dan di akhir dia wataraka asyura ada tambahan begitu wataraka asyura yakni hmm. Man aman sya atarakahu yakni taraka asyura "Faman syaa'a asamahu waman syaa'a tarakahu" wa lam yaj'alhu min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini ni tidak disebutnya sebagai kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Jabir, riwayat Jarir sebelum itu yang menyebutkan itu "mansha'a asamahu waman syaa'a tarakahu" waktu itu kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak dijelaskan sebagai kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Aisyah radiyallahu anha Bahawa hari Ashura Adalah suatu hari Yang Yusamu fil jahiliyah Yang dikerjakan puasa Yang mana orang ramai Berpuasa di masa jahiliyah Bila datang Islam Mansya'asamahu Sesiapa yang mahu berpuasa Dia berpuasa Dan sesiapa yang tidak mahu berpuasa Dia meninggalkannya Diriwayatkan bahawa Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyuruh, iaitu sahabat-sahabatnya berpuasa Ashura itu sebelum difardukan puasa bulan Ramadhan. Bila puasa bulan Ramadhan telah difardukan pada ketika itu, sesiapa yang mahu berpuasa pada hari Ashura itu dia boleh berpuasa. Dia berpuasalah dan sesiapa yang tidak mahu dia tidak berpuasa. Dengan sanat yang satu lagi itu Jiwat hmm, daripada Aisyah juga Katanya orang-orang Quraisy uh, Selalu mengerjakan puasa Ashura di zaman jahiliah Kemudian Rasulullah SAW pun Mementerikan puasa juga Sehingga difardhukan Ramadan itu Yang dipuasa pada bulan Ramadan Lepas tu dia kata Rasulullah SAW bersabda Faman sya'a fal yasumhu Bukan samahu tadi." وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْتِرْهُ Sama saja maknanya. Sesiapa yang mahu berpuasa, bolehlah dia berpuasa. Dan sesiapa yang mahu untuk tidak berpuasa, bolehlah dia tidak berpuasa. <coughs> itu beza lafaz. Lafaz dia saja. Nah, lepas itu, riwayat daripada Abdullah bin Umar رضي الله عنه Ahlil jahiliyah, orang-orang jahiliyah Mengerjakan puasa, ashura itu hari ashura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa bersama-sama dengan orang-orang Islam sebelum difardukan puasa bulan Ramadhan. Bila difardukan puasa bulan Ramadhan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya ashura itu, hari min ayat Allah adalah suatu hari yang Mengandungi peristiwa besar. Itu mana Yaumin ayamilah. Suatu hari yang mempunyai peristiwa besar. Suatu hari dari hari-hari yang merupakan sejarah. Wamansha asalamahu wamanshaa cara kau. Sesiapa yang nak puasa berpuasalah dia. Sesiapa yang tidak nak berpuasa dia meninggalkannya. Yang satu lagi itu pun begitu juga. Hmm. Didiwadkan dari dari ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa disebutkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa, yani tentang puasa hari Ashura. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "kan yooman yasumuh ahlu Jahiliyah". Itu adalah suatu hari yang mana orang-orang Jahiliyah berpuasa pada hari itu. Sesiapa yang mahu berpuasa dari dari kalangan kamu, faliyassumu hendaklah dia berpuasa. Dan sesiapa yang tak mau, Faliya Biarkan Tinggalkan Daripada Ibn Umar lagi Dia menceritakan bahawa Bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda Berkenaan dengan hari Ashura Sesungguhnya ini adalah suatu hari Yang mana orang-orang jahiliyah Berpuasa padanya Sesiapa yang mahu berpuasa Faliya sumhu Bolehlah dia berpuasa Sesiapa yang Mahu meninggalkannya bolehlah dia meninggalkan. Abdullah bin Omar layasumhu tidak uh, tidak berpuasa pada hari itu kecuali kalau hari itu berbetulan dengan hari yang sentiasa uh, dia berpuasa. <coughs> daripada Abdullah bin Umar lagi Rasulullah anhumah katanya disebutkan dekat Nabi ataupun di hadapan Nabi saw puasa. Hari Ashura Lepas tu dia sebut sepatu lagi Sama saja Lafaz dia Kita sudah faham dah Imam Muslim ni cara dia Dia nak membanyakkan Sanat-sanat bagi hadis Hadis yang suhaid Walaupun lafaz dia sama Dia tak kira Tujuannya nak ayatnya Banyak cerita ni, ni Perkara yang sama ni Bukan Dari satu saluran Ataupun jalur riwayat saja, Tidak Tetapi banyak memberi keyakinan kepada kita itulah maksudnya. Hmm. Oh, satu lagi pun begitu juga yaumasyura faqal zaaka faqala zaaka tadi inna hadza yaum in ni zaaka yaum itu adalah suatu hari kana yasumu ahlul jahiliyah faman fama syaa'a sama wa man syaa'a taraka supalah makna dia nya. Diriwatkan dari Umarah, dari Abdurrahman bin Yazid Katanya Al-Ash'ath bin Qais Masuk menemui Abdullah Pada ketika itu dia sedang Makan tengah hari Dia pun kata Wahai Aba Muhammad Udnu ilal Ghada' Marilah makan Hampirilah Kepada makanan ini yani, Mari dekatlah makan Fakala dia pun kata Bukankah hari, hari ini hari Ashura Kala Abdullah berkata hmm, Adakah kamu tahu apa itu hari Ashura Kala kata-kata Abdul Rahman bin Yazid Ash'at itu Wama huwa apa Dia pun kata Abdullah pun kata Itu sesungguhnya adalah suatu hari Yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam puasa dulu Sebelum Turun perintah berpuasa pada bulan Ramadhan Bila Turun puasa bulan Ramadhan Yang diperintah untuk berpuasa pada bulan Ramadhan Turikah Ditinggalkan puasa itu Yang puasa pada hari Ashura itu ditinggalkan Dalam riwayat Abu Quraib Disebutkan Tarakahu Yang ini Nabi SAW meninggalkannya Lepas tu dalam riwayat Zuhair bin Harb ini Falamma nazala Ramadhan Tarakahu dengan jelas disebutkan Nabi saw meninggalkannya. Nah, ini sekali lagi riwayat daripada Asha'af bin Qais. Dia masuk untuk menemui Abdullah pada hari Ashura pada ketika itu Abdullah sedang makan. Dia berkata Abdullah, uh, ya ni Abdullah ni Abdullah ibnu Omar. Hmm. Dia sedang makan pada ketika itu. Fakalaya abah Muhammad wahai abah Muhammad udnu magilah dekat fakul makan. Dia pun kata. Saya puasa Abdullah pun kata Kunna nasumu. Dulu kami pun berpuasa Thumma turiqah Kemudian puasa itu ditinggalkan Lepas tu lagi <tuh> Lagi Riwayat daripada Hak tadi juga Cuma di sini disebutkan Abdullah itu Ialah Abdullah ibnu Mas'ud Tetapi setengah-setengah ulama Mengatakan Abdullah itu Ialah Abdullah ibnu Umar Sesuai dengan Hak tadi Riwayat sebelum tadi dia tidak berpuasa pada hari itu, maklum. Ha, kalau kita kata hal tadi, Abdullah Ibn Mas'ud juga bermakna sorail. Tapi kalau kita kata Ibn Umar, bukan sorail sahabat itu. Yang berkata begitu. <coughs> Jadi Ibn Mas'ud sedang makan. Pada ketika itu, pada hari Ashura, dia berkata Wahai Abang Abdi Rahman, innal yaum yaumu Ashura. Hari ini adalah hari Ashura. Faqala qadka na yusamu qabla an yanzila. Dia pun kata, itu... Uh, puasa pada hari Ashura itu uh, di, dikerjakan sebelum turun puasa Ramadan. Bila telah turun puasa Ramadan, turika ditinggalkan puasa itu. Fa in kunta muftiran fat'am. Hmm. Ah uh, fa muftiran fat'am. Ah sekiranya engkau uh, berbuka yang ni tak puasa lagi, fat'am makanlah makan hmm. ataupun maksudnya fa in kunta muftiran fat'am yani kalau engkau uh, ta'si puasa maksud fa in kunta kalau engkau nak berbuka Makalah tak apa maksudnya tak apa <coughs> diriwayatkan dari Jabir bin Sabar radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menyuruh kami berpuasa pada hari Ashura dan menggalakkan kami berpuasa. Jadi pada hari Ashura itu wa ta'ahadunain tahu dan Nabi saw mengingatkan puasa Ashura itu bila sudah hampir tibanya, hmm. bila sudah hampir tiba, bila sudah dekat dengan hari Ashura itu pun dia mengingatkan kami. Bila telah difardukan Ramadhan, iaitu yani puasa bulan Ramadhan. Tidak lagi dia menyuruh kami Dan tidak juga dia menegah kami Dan tidak juga dia Mengingatkan kami Mengingatkan kami tentang Hari Ashura itu Diribatkan dari Humaid bin Abdul Rahman Bahawa dia mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan Berucap di Madinah Ya'ni pada Pada kedatangan dia uh, Ke Madinah dia berucap di hadapan mereka pada hari Ashura. Dia berkata, di mana ulama kamu Wa' alil Madinah? Saya mendengar Rasulullah Sallallahu uh, uh, Alaihi Wasallam bersabda untuk uh, lihaa lyaum untuk hari ini, haa da yaumu Ashura. Ini adalah hari Ashura. Jadi uh, yani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda untuk hari ini ataupun berkenaan dengan hari ini. Yang ini katanya Ini adalah hari Ashura Allah tidak memfardukan kepada kamu Berpuasa hari Ashura itu Tetapi saya berpuasa Sesiapa yang Mahu dari kalangan kamu Untuk berpuasa Bolehlah dia berpuasa Dan sesiapa yang mahu Tidak berpuasa Bolehlah dia tidak berpuasa ah, Isnad yang satu lagi Pola gutu jugalah Hmm ah. Hmm, lebih kuat dari itu. Dari riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Dia mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Mereka ditanya tentang puasa itu. Mereka berkata ini adalah hari yang mana Allah telah memberi kemenangan kepada Nabi Musa dan Bani Israel dalam menghadapi Fir'aun. Fa Nahlu Nasyumu Ta'ziyilillahu kerana itu kami mengerjakan puasa pada hari Ashura itu sebagai memuliakannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda kami lebih patut mengikut Musa dari kamu. Fa amar Rasulullah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan supaya berpuasa pada hari Ashura itu. Dalam riwayat satu lagi Dia kata Fasa'alahum an dhalik Tadi Fasu'ilu an dhalik Yang orang-orang hmm, Yahudi itu ditanya Tentang sebab Mereka berpuasa pada hari itu Dalam riwayat ini Dikatakan Fasa'alahum an dhalik Nabi ni Nabi SAW bertanya mereka Tentang sebab mereka berpuasa pada hari itu Diriwayatkan dari ibnu Abbas radhiyallahu anhumai Bahawa Rasulullah SAW datang ke Madinah Dia mendapati orang Yahudi Berpuasa pada hari Ashura Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, apakah hari yang kamu berpuasa padanya ini? Mereka berkata, inilah hari besar, di mana Allah Swt telah melepaskan Musa dan kaumnya, dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya, pengikutnya. Ah. Maka Musa berpuasa pada hari itu sebagai menyatakan kesyukuran kerana itulah kami berpuasa. Yang ini pada hari itu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, kami lebih berhak dan lebih patut mengikut Nabi Musa dari kamu. Wassalamu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berpuasa dan menyuruh supaya berpuasa pada hari itu. Al-fatu yang ini pun begitu juga lah. Satu lagi yang satu lagi tu. Fatu riwayat daripada Nabi Musa radhiyallahu anhu katanya. Hari Ashura adalah suatu hari yang diagungkan, dimuliakan oleh orang-orang Yahudi dan dijadikan oleh orang Yahudi sebagai hari raya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumuhu antum, kamu berpuasalah. Hm, pada tu riwayat daripada Abu Musa lagi, karena alu Khaybar, penduduk Khaybar berpuasa pada hari Ashura, mereka menjadikan hari itu sebagai hari raya. Mereka memakaikan kepada Isteri-isteri mereka pada hari itu Perhiasan dan pakaian-pakaian baru. Pakaian-pakaian hmm, yang cantik-cantik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Fasumuhu antum, kamu pun berpuasalah." Hmm. Riwayat daripada Ibnu Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, dia, dia ditanya tentang puasa pada hari Ashura maka ma'alimtu maklumtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama yauman. Ya, terlubu Fadlahu ala'ul ayam, ilahah Zalim. Saya tidak tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada suatu hari kerana mencari kelebihan hari itu kecuali pada hari ini. Dan Nabi Sallam tidak berpuasa satu bulan kecuali bulan ini yang di bulan Ramadhan. Yang satu lagi, pun pola gutulah juga. Riwayat daripada Hakam bin Araj katanya saya sampai kepada Ibnu Abbas RA. ketika itu dia sedang berbantalkan selimutnya dekat telaga zamzam. -zam. saya pun berkata kepadanya ceritakan kepada ku tentang puasa Ashura dia pun berkata bila engkau sudah nampak anak bulan Muharram bilanglah pada pagi yang ke-9 hendaklah engkau berpagi dalam keadaan berpuasa Pol saya pun berkata, begitukah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan? Dia berkata, iya. Hmm. Diriwayatkan daripada Hakam bin Araj, katanya saya bertanya ibnu Abbas ketika mana dia sedang berbantalkan apa ni selimutnya dekat Zam Zam tentang puasa Ashura. Supaya dengan hadis pol itu juga. Hmm. Diriwayatkan dari Abu Rafa'an bin Tarif al-Murid Dia berkata saya mendengar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Ashura dan uh, menyuruh orang supaya berpuasa qalu ya Rasulullah mereka berkata wa ya Rasulullah itu adalah suatu hari yang diagungkan yang dimuliakan oleh orang Yahudi dan Nasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata kalau pada tahun hadapan, pada tahun hadapan, Insya Allah kita akan berpuasa pada hari yang kesembilan. Kala kata Ibnu Abbas, tahun hadapan uh, tidak sempat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat sebelum itu. Dalam riwayat yang satu lagi ini, dia kata kalau aku masih hidup lagi. Hingga ta ke tahun hadapan Pasti aku akan berpuasa Pada hari yang ke-9 <coughs> Bukan pada hari yang ke-10 Dalam riwayat Abu Bakar Katanya Maksudnya Hari yang ke-9 itu sebagai Hari Ashura lah. ha, Diriwayatkan dari Salama bin Al-Aqwa' Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengutuskan orang se Seorang lelaki dari Bani Aslam Pada hari Ashura disuruhnya orang itu mengisytiharkan di kalangan orang ramai bahawa sesiapa yang belum berpuasa hendaklah dia berpuasa sesiapa yang telah makan falyutim masyaum sesiapa yang belum berpuasa yakni niat puasa maka hendaklah dia berpuasa sesiapa yang telah makan yakni pada waktu sahur dengan maksud berpuasa falyutim masyahu ila al-lail Maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya hingga ke malam Diriwatkan daripada Rubai'i binti Mu'awwid bin Afara Katanya Rasulullah SAW Mengutuskan orang pada pagi Ashura Ke kampung-kampung Ansar Yang berada di sekitar Madinah Sesiapa yang Berpagi dalam keadaan berpuasa Maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya Sesiapa yang berpagi dalam keadaan tidak berpuasa maka hendaklah dia menyempurnakan yang baki lagi dari harinya itu. Selepas itu kami pun berpuasalah. Dan kami menyuruh kanak-kanak kami yang masih kecil di antara mereka insya-Allah uh, wa hmm, Kami uh, kami akan menyuruh anak-anak kami yang masih kecil dari kalangan mereka yang masih kecil insyaallah suruh berpuasa. Wa nadhabu ila masjid dan kami pergi ke masjid dan kami sediakan untuk mereka permainan dari dari bulu. Permainan yang dibuat dari bulu. Bila salah seorang dari mereka menangis kerana lapar untuk nak makan, kami berikan permainan itu kepadanya ain dal iftar dekat nak buka puasa tu. Hmm. Uh, diriwayatkan dari hmm, Khalid bin Zakwan lagi katanya saya men, uh, bertanya Rubaiyah binti Timaawid tentang puasa Ashura katanya Rasulullah SAW telah menghantarkan utusan-utusannya uh, ke kampung-kampung Ansar. Alpatu hmm. perawi ini menyebutkan seperti hadis Bishr juga cuma dia uh, ada sebut wanasnaul. Kira-kan Nya, Dia berkata, "Kami buatkan untuk mereka uh, permainan dari bulu. Kita akan memberikan makna dan kami uh, bawa lah, uh, bersama kami. Kami bawa budak itu bersama kami. Bila mereka uh, minta makanan, al al-lubah." Atau pemperna sabubi itu Makna permainan itulah kami bawakan aa, Bersama kami Bila mereka aa, Bila mereka minta mm, Dengan kami makanan Kami berikan permainan itu Untuk aa, melalaikan mereka aa, Supaya mereka Dapat menyempurnakan puasa mereka Bab haram berpuasa pada dua hari raya dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Ubaid Maula Ibni Azhar bahwasanya dia berkata saya telah menyaksikan hari raya bersama Umar radhiyallahu anhu dia datang lalu bersembahyang kemudian setelah selesai sembahyang dia berucap di hadapan orang ramai dalam ucapannya itu beliau berkata Sesungguhnya dua hari ini adalah dua hari yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari berpuasa padanya. Yaitu yang pertama hari di mana kamu berbuka dari puasa kamu. Hmm. Dan yang satu lagi ialah hari di mana kamu makan sebahagian dari sebahagian daripada binatang kurban kamu Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada berpuasa pada dua hari iaitu hari raya Adha dan hari raya Fitr Hari raya puasa Diriwayatkan dari Qazaah dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu katanya saya mendengar suatu hadis yang menimbulkan kehairanan kepada saya saya pun berkata kepadanya Adakah engkau mendengar hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dia berkata Adakah aku akan mengatakan terhadap Rasulullah apa yang aku tidak dengar, dia berkata saya mendengarnya. Yani mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh berpuasa pada dua hari, Iaitu hari Adha dan hari berbuka. Uh, hari berbuka dari berpuasa pada bulan Ramadhan. <coughs> yani hari raya puasa. Jadi wajib daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada berpuasa pada dua hari, Yaumil Fitr wa Yaumun Nahr, pada hari berbuka, hari berhenti dari berpuasa pada bulan puasa itu dan uh, pada hari Nahr yakni hari korban mengorbankan binatang. Diriwayatkan daripada Ziyad bin Jubair katanya ada seorang lelaki datang kepada Ibn Umar RA. dia berkata sesungguhnya saya bernazar untuk berpuasa pada suatu hari kebetulan hari itu terkena pada hari raya haji atau hari raya puasa Ibn Umar berkata Allah telah memerintahkan supaya menunaikan, menyempurnakan nazar dan Rasulullah SAW pula melarang dari berpuasa pada hari ini. Diriwaidkan daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada berpuasa pada dua hari, yaitu hari Fitr dan hari Al Adha. Ini bab haram berpuasa pada hari-hari Tashrik. Dan bab menyatakan bahawa. Hari tasyrik itu adalah hari hari untuk makan, minum dan mengingati Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan daripada Nubaisah Al-Hudhali katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan dan minum." Diriwayatkan daripada Nubaisah lagi dalam Tarik yang satu lagi, jalan riwayat yang satu lagi uh, Begitu juga, lebih kurang itu juga Serupa dengan hadis Hushaim Cuma ada tambahan selepas itu Iaitu Selepas daripada hari makan dan minum itu Ada hari zikir kepada Allah Hari mengingati Allah uh, dari uh, daripada Ka'ad bin Malik Dia menceritakan bahawa Rasulullah SAW mengutuskannya Bersama-sama dengan Aus bin Al-Hadathan Pada hari-hari tashrib Supaya mengisytiharkan Bahawa Tidak akan masuk syurga Kecuali orang mukmin Dan hari-hari mina itu Hari-hari yani tashrib Hari-hari mina itu Adalah hari-hari Untuk makan dan minum Dalam riwayat yang satu lagi itu Begitu juga Semua dia kata Fana daya Kedua-dua mereka mengisytiharkan. Lepas itu, bab larangan daripada menunggalkan hari berjumaat, hari jumaat untuk puasa. Yang tidak kebetulan dengan kebiasaan puasanya. Bab larangan daripada berpuasa pada hari jumaat sahaja. Yang mana tidak kebetulan hari jumaat itu dengan kebiasaan hak dia puasa. Hmm, diriwayatkan Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu Pada ketika dia bertawaf uh, Di Baitillah ini Abad bin Ja'far menceritakan Saya tanya Jabir bin Abdullah Pada ketika dia sedang bertawaf uh, Baitillah Adakah Rasulullah SAW melarang Daripada uh, berpuasa pada hari Jumaat Jabir bin Abdullah menjawab Ya demi Tuhan rumah ini Demi Tuhan Kaabah ini. Dalam riwayat yang satu lagi lagu itu juga, supa itu juga. Hmm. Kandungan dia dan lafaz dia pun sama dengan itu. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah saw bersabda, jangan berpuasa seseorang dari kamu pada hari Jumaat kecuali kalau dia berpuasa sebelumnya, iaitu yani pada hari sebelumnya atau hari Uh, selepasnya atau dia berpuasa pada hari selepasnya. Diriwayatkan daripada, daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdanya, jangan kamu khususkan malam jemaat untuk <coughs> untuk melakukan sembahyang dari dari daripada malam-malam yang lain. Jangan kamu khususkan malam jemaat. Berbeza daripada malam-malam yang lain Untuk kamu Melakukan sembahyang Dan jangan pula kamu khususkan hari jemaat Untuk berpuasa Untuk berpuasa Dari sekalian hari itu Dari banyak-banyak hari itu Jangan kamu khususkan hari jemaat Untuk berpuasa Kecuali fi saumin yasumuhu ahadukum Kecuali hari jemaat itu kebetulan kena pada hari yang selalu seseorang dari kamu berpuasa. <coughs> Ini bab menyatakan mansukhnya firman Allah Azza wa Jalla, firman Allah Taala wa 'ala alladhina yutiqoonahu fidyatun ta'am miskin. Dan kepada orang yang ha, kepada orang yang mampu mengerjakannya, kepada orang yang mampu mengerjakannya yakni berpuasa, pada orang yang mampu berpuasa boleh dia membayar fidyah iaitu memberi makan kepada seorang miskin Jadi diriwayatkan daripada salamah bin al-akwa radhiyallahu anhu katanya bila turun ayat ini wa 'alal ladhina yutiqunahu miskin kepada orang-orang yang mampu berpuasa boleh memberi fidyah berupa makanan kepada orang miskin sesiapa so, yang mahu untuk tidak berpuasa dan membayar fidiah dia lakukan begitu sehingga hmm, turun ayat sebab di sini ada kaana man arada wa yaftadiya fa'ala dia ada hazf uh, khabar kaana khabar kaana itu dalam bentuk jumlah yang mahzuf uh, Dibuat di situ uh, sesiapa yang mahu tidak berpuasa dan mahu menebus bayar tebusan saja Faala Dia lakukan begitu pada masa itu Sehinggalah turun ayat selepasnya hmm. Maka ayat itu memansuhkan hukum tadi hmm. Diriwayatkan daripada Salamah bin Al-Aqwa' Katanya kami pada bulan Ramadhan Di zaman Rasulullah SAW Sesiapa dari kami yang mahu berpuasa Dia berpuasa Sesiapa yang tidak mahu Dia tidak berpuasa dengan dia membayar fidiah memberi makan kepada seorang miskin Hinggalah Hinggalah turun ayat ini diturunkan iaitu faman syahida minkumushra fal siapa yang menyaksikan bulan Ramadan itu maka hendaklah dia berpuasa ani <tuh> bak harus Mentakhirkan qawdak puasa bulan Ramadhan Selagi tidak uh, sampai atau tidak datang Ramadhan yang satu lagi Ramadhan berikutnya Bagi orang yang tidak berpuasa kerana keuzuran Seperti sakit Seperti sakit berjalan, bermusafir Kedatangan haid dan seumpamanya dengan syarat ja imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya hm, saya menanggung puasa bulan Ramadan. Saya menanggung puasa bulan Ramadan. Hm, atau saya kena qada puasa bulan Ramadan. Tetapi saya tidak dapat mengqadanya kecuali pada bulan Syaban. Itu kerana kesibukan kesibukan melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kesibukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Dalam sanat yang satu lagi ni disebutkan dalam riwayat ni qala wa dhalika itu apa yang tak ada tu tak ada puasa tu kecuali pada bulan Syaaban itu kerana kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sanat satu lagi, dia kata Fazanan tu anna thalika Kata perawi ni <coughs> Kata perawi ni An-Abi Salamah Abis Salamah tu kata Saya saya saya rasa Itu kerana Kedudukannya Dengan Nabi SAW Yahya yang berkata begitu Ada Kata perawi di bawah dia lagi Ini Zuhair Yahya bin Nusa'id Dibatkan daripada Abis Salamah katanya Saya mendengar Aisyah Pahak kata saat ni 5 kali ni Aminan Nabi SAW tu Orang tu kata-kata Yahya Yahya yang kata hmm, Dia faham gitulah Dia fahamnya kerana uh, Kedudukan Aisyah tu uh, Dengan Nabi SAW Sebagai suami isteri hmm. Dalam sanat satu lagi Seterusnya tu uh, uh, Semuanya lain-lain tu ada sebut semuanya tak ada sebut Ashurul Bi Rasulullah SAW tadi kesibukan kerana melayan atau kesibukan kerana melayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tak ada sebut hmm, tak ada sebut dalam uh, riwayat ni waktu riwayat daripada Aisyah lagi radhiyallahu anha katanya salah seorang dari kami yakni isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam la tufthiru fi zamani Rasulillah tidak berpuasa semasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faba taqdiru an ala an dia tidak tidak dapat Mengkada puasa yang tertinggal bersama Rasulullah SAW sehingga datang bulan syaaban hmm. diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW ini bab lain pula bab qada puasa bagi pihak orang yang telah meninggal meninggal dunia Diriwatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang mati wa alayhi siyam ada dan dia menanggung puasa dia menanggung puasa yang ini dia ketinggalan puasa samanhu waliyuhu boleh berpuasa bagi pihaknya walinya Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW dia berkata mak saya telah meninggal dan dia <coughs> menanggung puasa sebulan yang ni dia tidak sempat berpuasa sebulan tertinggal dia tertinggal puasa sebulan boleh lakallatu alaiha sawmu syahr atau boleh juga wa alaiha sawmu sawmu dia kena puasa sebulan. Dia kena puasa sebulan kerana dia tidak sempat berpuasa lah. <coughs> Fakala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa katamu? Kalau ibu engkau itu, mak engkau itu mempunyai hutang, menanggung hutang. Adakah engkau akan menunaikan hutangnya? <coughs> Perempuan itu menjawab, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, hutang Allah lebih patut dibayar hutang Allah lebih patut dibayar. <coughs> Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata wahai Rasulullah, muak saya telah mati ataupun telah meninggal dunia. Dan dia ada menanggung puasa sebulan. Yang ni dia kena puasa sebulan. <coughs> Apa akidhi anda bolehkah saya kau puasanya itu bagi PH nya Nabi saw bertanya dia kalau ibu kau mempunyai hutang kalau ibu kau berhutang adakah kau akan membayar hutangnya bagi pihaknya orang itu menjawab ya Nabi saw pun bersabda maka hutang Allah itu lebih berhak untuk di ditunaikan <tuh> Hmm. Berkata Sulaiman kata Hakam dan Salamah bin Kuhail kedua-duanya kata wa nahnu julusun. Ketika itu kami sedang duduk, ketika mana Muslim menceritakan hadis ini, Muslim ni bukan pengarah kita ni dah. Muslim perawi ni. Muslim perawi ni, Muslim Al-Batini. Muslim Al-Batini. Ah tu kata dia ketika dia nak ayatnya, masih ingat molek lagi. Ketika duduk cerita tu, dia duduk dalam keadaan lagaimana? Dalam keadaan duduk bukan berdiri. Tu jelah ya, dia nak cerita. Duluatkan dari ha ah, ni awal ni pun serupa itu juga. Wasalah <tuh> itu riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katanya datang seorang perempuan kepada Rasulullah SAW dia berkata wahai Rasulullah saya telah mati wa alaiha sawm dan dia hmm, tak sempat puasa nazar menyempurnakan puasa nazarnya. Ya ni dia ada menanggung puasa nazar. Kira-kiranya dia kena Hm, dia kena puasa lah, tapi tak ada. Asal asal mu bolehkah saya berpuasa bagi pihaknya? nya? Kala kata Nabi saw. Apa katamu? Kalau ibu kau itu berhutang, adakah kau akan membayar hutangnya itu? Adakah pembayaran kau itu memadai? Adakah memadai bagi pihak ibumu? Uh, kata perempuan itu ya uh, kira jadi jugalah sah juga boleh juga qala fasumi an summik kal kalau begitu kamu puasalah bagi pihak ibumu diriwayatkan daripada buraidah radhiyallahu anhu katanya ketika saya sedang duduk di samping Rasulullah sallallahu tiba-tiba ada seorang perempuan mari dia berkata saya telah bersedekah kepada mak saya seorang hamba perempuan sahaya perempuan. Mak saya telah meninggal sekarang ni. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata kata perawi Kala tu perawi berkata faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata bersabda wajib ajruk sudah pasti engkau mendapat pahalanya. Dan pesaka telah mengembalikannya kepadamu. Mu dapat semula pula. Pasal Hak besar. Kala tiarasulullah perempuan itu berkata kepada rasulullah, mak saya hmm, menanggung puasa sebulan. Bolehkah saya berpuasa bagi pihaknya? Nabi saw. Nabi saw bersabda, puasalah bagi pihaknya uh, Perempuan itu tanya lagi, dia tidak tak pernah buat haji, dia tidak pernah mengerjakan haji. Bolehkah saya mengerjakan haji bagi pihak dia? Nabi saw. Jawa buat kerja hajilah bagi pihak dia. Jadi hmm. wayatkan daripada Muaidah Ra lagi Rasulullah anu katanya saya sedang duduk dekat Nabi saw. Supaya ngah tidak tadi Cuma dalam ni dia kata puasa dua bulan. Puasa hmm. dua bulan. Yang ni mak saya tu ada menanggung puasa dua bulan. Tak di sebulan. Ah ha, tu besar. Dari, dari what? Hmm. Adil ah, daripada Buraidah lagi radhiyallahu anhu katanya datang seorang perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pun sebut seperti juga waqalah sawmu syahrin di sini disebut dia menanggung puasa sebulan bukan dua bulan ada riwayat autsa lagi sawmu syahrin wa dua bulan hmm. eh apa itu imam muslim waqari lagi dengan sanad dia yang panjang tu mari waktu juga super dengar tu cuma dia kata puasa sebulan pula ni dalil riwayat ni ini bab, uh, ini bab uh, dorongan ataupun anjuran kepada orang yang berpuasa bila dijemput makan dan dia tidak mahu uh, membuka puasa, tak mahu buka puasa dia. Atau seorang yang berpuasa dimaki, atau uh, dibantah dia, Dibantah atau dikatakan apa-apa. Anjuran supaya dia berkata dalam keadaan begitu Inni sa'im Sesungguhnya saya berpuasa Sesungguhnya saya ni puasa Dan dia kena bersihkan Jaga puasa dia tu Daripada arrafah Perkataan-perkataan yang kotor Perkataan-perkataan yang kotor Mencarut dan sebagainya Waljahl dan perkataan-perkataan Ucapan-ucapan yang Didorong oleh kejahilan Dan sebagainya <coughs> Dia kena jaga itu Diriwatkan daripada Zuhair Daripada Nabi SAW sabdanya, Bila seseorang dari kamu Dijemput Untuk makan Dijemput untuk makan Padahal dia sedang berpuasa Falyakul Hendaklah dia berkata Ini sa'im Saya berpuasa uh, Dalam riwayat satu lagi Daripada Abi Hurairah anhu, Secara riwayat Katanya bila seseorang dari kamu Pada suatu hari Berpuasa Berpagi pada suatu hari Dalam keadaan puasa Bila seseorang dari kamu Berpagi pada suatu hari Dalam keadaan berpuasa Fala yarfuth Maka janganlah dia mencarut Atau mengucapkan ucapan yang kotor wala yajhal Dan jangan dia bertindak jahil Jangan dia berlaku jahil Fa'inimru'un syatabahu kalau ada sesiapa memakinya atau berkelahi dengan kata mana berkelahi dengannya, berbalah dengannya, faliyakul dia hendaklah berkata ini saim, ini saim, sesungguhnya saya berpuasa, sesungguhnya saya berpuasa. Bapa fathul ini bab kelebihan puasa. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah azza wa jalla berfirman setiap amalan anak Adam itu adalah haknya adalah kepunyaannya. Kecuali puasa itu hak saya atau kepunyaan saya. Dan sayalah yang akan membalasnya. Demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada di tangannya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. <coughs> Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu Puasa itu adalah perisai Diriwayatkan daripada Abi Hurairah. Katanya Rasulullah SAW bersabda. Allah Azza wa Jalla berfirman. Setiap amalan anak Adam itu. Yang manusia itu. Adalah haknya. Kecuali puasa. Kerana itu adalah hakku. Wa ana ajazibihi. Dan akulah yang akan membalasnya. Wa siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Bila... Seseorang itu berpuasa maka janganlah dia mencarut ataupun mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor pada hari itu. Wala yaskhab dan janganlah dia bising, buat bising. Fa insabahu ahadun kalau ada sesiapa Memakinya ataupun berkelahi dengannya. Nah, berkelahi dengannya. Falyakul dia hendaklah berkata, sesungguhnya saya seorang berpuasa saya seorang yang berpuasa demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada di tangannya sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat nanti dari eh, daripada apa ni bau kasturi orang yang berpuasa, berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan yang pertama bila dia berbuka dia bergembira dengan berbukanya itu. Dan bila dia bertemu dengan Tuhannya, dia bergembira dengan sebab puasanya itu. Hmm. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap amalan anak Adam yang ini yang baik digandakan yakni pahalanya. Satu kebajikan digandakan 10 kali." 10 kali ganda hingga kepada 700 kali ganda Allah Azza wa Jalla berfirman Kecuali puasa Itu adalah hakku Terserah kepadaku Itu terserah kepadaku Ganjaran puasa boleh juga Banyak mana tu nanti kita akan sebut Kemudian bihi, sayalah Yang akan membalasnya Dia meninggalkan Hawa nafsunya Makan minumnya Keranaku Orang yang berpuasa itu uh, Mempunyai dua kegembiraan Kesukaan Satu kesukaan ketika dia berbuka Satu lagi kesukaan ketika dia menemui Tuhannya Sesungguhnya Bau mulutnya itu lebih wangi di sisi Allah Daripada bau kasturi Diriwatkan daripada hmm, Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma mereka berdua berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman Puasa itu bahwasanya puasa itu adalah kepunyaanku hakku terserah kepadaku <tuh> Akulah yang akan membalasnya Orang yang berpuasa itu mempunyai dua kesukaan Bila dia berbuka dia suka Bila dia bertemu dengan Allah Dia suka Atau dia gembira Demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada di tangannya Bau mulut orang yang berpuasa itu Lebih wangi di sisi Allah Daripada bau kasturi <coughs> Dalam riwayat yang satu lagi ni Imam Muslim sebut kesanannya dengan lengkap Nabi SAW bersabda Beza sikit daripada yang tadi Dia kata Iza laki Allah Fajazahu fariha bila dia bertemu Allah Allah membalas uh, pahala memberi ganjaran kepada dia fariha ketika itu dia gembira dia suka diriwayatkan daripada sahal bin sa'ad radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya dalam syurga itu ada satu pintu dipanggil pintu ar-rayyan melalui pintu itu masuk orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat tidak akan masuk bersama mereka sesiapa pun Selain dari uh, dari, dari mereka Dari orang-orang yang berpuasa itu Dikatakan di Dimanakah orang-orang yang berpuasa Mereka pun masuk melalui pintu itu Bila yang terakhir dari mereka masuk Teruslah dikunci pintu itu Tidak ada sesiapa pun Yang dapat masuk Melalui pintu itu lagi Ini bahawa kelebihan Berpuasa Fi sabilillah kelebihan berpuasa pada ketika berada di jalan Allah ataupun dalam uh, berjihad pada ketika berjihad bagi orang yang mampu tanpa mudarat memudaratkan atau tanpa hmm, melepaskan hmm, mengabaikan hmm, Hak mana mana hak diriwadkan daripada abisah al kudri radhiyallahu anhu katanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada seorang hamba yang berpuasa suatu satu hari fi sabilillah di jalan Allah ataupun dalam perjuangan kecuali Allah akan menjauhkan dengan sebab sehari dia berpuasa itu mukanya dari neraka sejauh 70 tahun. Yang satu lagi itu. begitu juga yaqul man sama yawman fi sabilillah ba'ad Allah wajhahu 'anil nar. <tuh> Allah menjauhkan mukanya atau dirinya daripada neraka 70 tahun. Keharusan berpuasa sunat dengan niat pada waktu siang sebelum gelincir matahari. Dan keharusan berbuka hmm, untuk orang yang berpuasa sunat bukan kerana keunzuran. Yang awla yang lebih utama disempurnakannya puasa itu. Deduakan daripada Aisyah bin Muminin radhiyallahu anha katanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku pada suatu hari wahai Aisyah dia tanyalah wahai Aisyah adakah apa-apa pada kamu yang ini untuk dimakan kata Aisyah saya berkata wahai Rasulullah tidak ada apa-apapun pada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata fa saim aku berpuasa uh, fa inni saim yani kalau begitu aku puasa qalat kata Aisyah fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pati Rasulullah keluar Faudziah telah na hadiah kemudian dihadiahkan kepada kami sesuatu hadiah, ataupun datang kepada kami tetamu, datang kepada kami tetamu, yaitu orang yang mengunjungi kami, orang yang menziarahi kami. Kualat kata Anshah bila Rasulullah SAW pulang, saya pun berkata wahai Rasulullah telah dihadiahkan kepada kita satu hadiah, ataupun, ataupun ini Syakhrawi telah datang kepada kita. Pengunjung, pengunjung, waktu khabar tulah ke sayaan. Saya telah simpan sesuatu untuk engkau. Kala Nabi saw bertanya apa itu? Kul saya jawab, haisun, hais. Yang adanya hais. Kala Nabi saw bertakar, hatihi, bawakan, <coughs> bawakan hais itu. Saya pun bawakan hais itu. Uh, Fahkalah dia pun makan. Semakala. Kemudian dia berkata Pagi tadi saya berpuasa Qala talha fa haddath tu mujahidan bihad al-hadith Talha perawini kata Saya ceritakan kepada mujahid hadith ini Faqala mujahid berkata Itu sama seperti seorang yang Mahu mengeluarkan sedekah Jadi sebahagian hartanya sebagai sedekah Kalau dia nak boleh dia teruskan Kalau dia tidak nak Boleh dia berhenti Tak jadi beri <tuh> Diriwatkan daripada Aisyah umbil mu'minin katanya Nabi SAW masuk masuk kepadaku pada suatu hari. Dia bertanya, Al-indakum syaih, adakah sesuatu pada kamu? Kami jawab, tidak ada. Qala fa'inni idhan sa'im. Kalau begitu, saya puasalah. Thuma'atana yauman akhar. Kemudian pada hari yang lain, dia datang kepada kami. Fa'kulna, kami berkata, wahai Rasulullah, dihadiahkan kepada kita hais. Fa'kala arinih. Tunjukkan. Falakad asbahtu sa'iman. Uh, tadi, saya betul-betul telah Berpuasa, faagalah lepas tu dia makan. <tuh> Ini bab orang yang ada, makan orang yang terlupa dan minumnya, jimaknya tidak membatalkan puasa. Jelwahkan <tuh> daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Sesiapa yang terlupa dalam keadaan dia puasa, kerana itu dia makan atau minum, maka hendaklah disempurnakannya puasanya itu kerana sesungguhnya Allah lah yang memberi makan kepadanya dan memberi minum kepadanya. Hmm. Ini puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan pada bulan Ramadan dan elok seseorang itu tidak mengosongkan mana-mana bulan dari berpuasa. Hmm. Adiriwayatkan uh, daripada Abdullah bin Shaqiq katanya saya berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa bulan yang tertentu selain daripada bulan Ramadhan Aisyah berkata wallahi dia tidak berpuasa sebulan genap bulan yang tertentu selain daripada Ramadhan hatta mada li wajhihi sehingga dia Wafatlah sehingga mazali wajib maksudnya sehingga dia wafat. Walau aftrahu hatta yusyibam minhu dan tidak juga Nabi saw tidak berpuasa pada bulan selain daripada bulan Ramadhan itu hatta yusyibam minhu sehingga dia adalah juga berpuasa pada bulan itu <coughs> pada setiap bulan itu adalah juga dia berpuasa tidak kata tak puasa sepanjang bulan. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Shaqiq katanya saya berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa syahrankullahu sebulan penuh Kata Aisyah saya tidak mengetahuinya berpuasa sebulan penuh selain pada bulan Ramadhan dan saya tidak mengetahui juga dia tidak berpuasa sebulan penuh sehingga dia berpuasa sebahagian daripada apa ni hari daripada tiap-tiap bulan itu Hatta mazali sabilihi. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Wafat. <coughs> Dijadikan daripada Abdullah bin Shakhik lagi katanya. Saya bertanya Aisyah radhiyallahu anha berhubung dengan puasa Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata Nabi Sallallahu alaihi wasallam berpuasa sehingga kami berkata puasa dah, puasa dah. Ah ha, kalau kita kata-kata, ah -kata, ha, puasa dah, puasa dah. Ah ha, gitulah. Kalau kita terjemah ke Kelantan payah nak terjemah benda tu. dia telah berpuasa. Sesungguhnya dia telah berpuasa. Kalau kita bahasa Kelantan lebih jeliralah. Ah ha, puasa dah, puasa dah. Ha. Maknanya start dah tu. Start dah tu, kira-kiranya -kira berterusanlah. Ah ha, gitu. Wa yafṭir ḥattā naqūl qad afṭara qad afṭara. Dan dia tidak berpuasa sehingga kami berkata, tak puasa dah, tak puasa dah. Ha, kalau kita ikut Kelantan sedak lagi tak puasa dah tak puasa dah ha ni sampai masa dia tak puasa tak puasa ni panjang tak puasa ha begitu qalat wama raaituhu sama shahran kamilan kata aisyah saya tidak pernah melihat nabi SAW berpuasa sebulan penuh semenjak dia datang ke madinah kecuali pada bulan ramadan waktu sebulan penuh waktu lain tak ada penuh khas lagi ni pun lagu tu juga Hmm, riwayat sanak dia Berbeza je hmm, Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah SAW berpuasa Sehingga kami berkata La yuftir Dia La yuftir Tidak berbuka Yang tidak tak puasa Dan dia tak puasa Sehingga kami berkata La yasumu Dia tidak berpuasa ha, Dia ha, Tak puasa tak puasa tu sehingga kami kata dia tak puasa, dia tak puasa. Sebab tak adillah lebih kuranglah maksudnya. Lafaz saja lain. Dan saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam sempurna puasa sebulan. Yang ni puasa sebulan penuh sama sekali kecuali pada bulan Ramadhan Wa ma raaituhu fi syahrin dan tidak saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa lebih banyak pada sesuatu bulan daripada bulan syaaban daripada dia berpuasa pada bulan syaaban dalam bulan-bulan yang -bulan banyak-banyak selain bulan Ramadhan ni Yang paling banyak dia berpuasanya ialah pada bulan syaaban diriwayatkan daripada abi salamah katanya saya bertanya aisyah radhiyallahu anha tentang puasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sehingga kami berkata qad sama puasa dah dia puasa dah wa yafthiru dan dia tidak berpuasa sehingga kami berkata qad aftara sesungguhnya dia tidak berpuasa yakni tak puasa dah walam arahu saiman min shahrin qattu tidak pernah saya melihat dia berpuasa sama sekali pada mana-mana bulan lebih banyak daripada dia berpuasa pada bulan sya'ban dia berpuasa pada bulan sya'ban kullahu pada kebanyakan harinya kerana Yasumu Syahban, dia berpuasa pada bulan Syahban kecuali sedikit hari. Yang ini beberapa hari yang dia tak puasa. <coughs> Atau kerana Yasumu Syahban, dia berpuasa bulan Syahban semua. Sepanjang bulan Syahban. Dia berpuasa bulan Syahban kecuali beberapa hari yang dia tidak berpuasa. Diriwatkan daripada Aisyah Anha katanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa pada mana-mana bulan lebih banyak daripada dia berpuasa pada bulan Sya'ban. Dia selalu berkata Khuzhu min a'mal ma tutiqun, ambillah amalan-amalan yang kamu mampu lakukan. Yang ini kerjakanlah, lakukanlah amalan yang kamu mampu lakukan. Kerana Allah sekali-kali tidak akan jemu. Sehinggalah kamu jemu. Dan dia selalu berkata amalan yang paling disukai oleh Allah ialah amalan yang seseorang itu mengekali melakukannya, walaupun sedikit. Hmm. Dengan sanadnya Imam Muslim riwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sebulan penuh. Sama sekali selain daripada bulan Ramadhan. Dan dia berpuasa. Uh, Wakanah Yasum. Dia bila dia berpuasa. Dia puasa. Bila dia tak puasa. Dia berpuasa. Bila dia mula berpuasa. Sehingga orang berkata. Tidak demi Allah. Dia tidak tak puasa. Dia tidak. Tidak berpuasa. Dan dia tidak berpuasa. Bila dia mula tidak berpuasa Sehingga orang berkata Tidak demi Allah Dia tidak puasa ah, Sampai begitu <tuh> ah, Dalam ha sana asal lagi dia kata Sebulan berturut-turut Semenjak dia datang ke Manina ah, Sebulan syahran mutatabi'an Berturut-turut Bulan ni berturut-turut dengan bulan Berikutnya Puasa penuh-penuh gitu ah, Tak ada lagu tuh Hmm. Diriwadkan daripada Uthman bin Hakim al-Ansari katanya saya bertanya Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab. Aa, kami pada ketika itu pada bulan Rajab dia berkata saya mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sehingga kami kata dia tidak tak berpuasa dia tidak tidak berpuasa puasa semacam dan dia tidak berpuasa sehingga kami berkata la dia berbuka yang ni dia tak, tak puasa lah. sehingga kami kata dia tak puasa <coughs> hmm hmm walaupun lagi ni pula itu juga uh, riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu Bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia berpuasa sehingga dikatakan qad sama qad sama Puasa dah, qad sadah uh, wa yufdiru dan dia berbuka yakni dia tidak berpuasa sehingga dikatakan tak puasa dah tak puasa dah ini bab larangan daripada berpuasa sepanjang tahun kepada orang yang mendapat mudarat dengan berpuasa itu ataupun mengabaikan mana-mana hak yakni orang lain dengan sebab puasa itu ataupun orang yang tidak tidak berpuasa pada dua hari raya dan hari-hari tasyrik dan bab menyatakan kelebihan berpuasa satu hari dan tidak berpuasa satu hari dengan sanad Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al As katanya diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dia berkata. Yang ni dia tu, yang ni Abdullah bin Amar bin Al-As berkata, "Aku akan bersembahyang sepanjang malam. Dan aku akan berpuasa tiap-tiap hari. tu selagi aku hidup." Faqala Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, "Ukau kah yang berkata begitu?" Saya berkata kepadanya, ya saya yang mengatakan begitu. Wahai Rasulullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sesungguhnya engkau tidak akan mampu melakukan itu. Puasalah dan berbukalah, tidurlah dan bangunlah beribadat. Puasalah daripada tiap-tiap bulan tiga hari. Kerana satu kebajikan itu digandakan dengan 10 kali ganda Itu sudah sama seperti puasa sepanjang tahun Qala, Kata Abdullah bin Amr bin Al-As Saya berkata Saya mampu melakukan lebih baik daripada itu Nabi SAW pun bersabda Puasalah satu hari Dan berbuka dua hari Yang ditaksa puasa dua hari Qala qultu kata Abdullah saya pun berkata saya mampu lebih baik daripada itu lagi wahai Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata puasalah satu hari dan tak usah puasa satu hari itulah puasa Dawud alaihi salam itulah puasa yang paling baik Qala qultu kata Abdullah saya berkata saya mampu melakukan lebih baik daripada itu Rasulullah saw bersabda, tidak ada yang lebih baik daripada itu. Hmm. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, laan aku nak kalaulah aku telah menerima tiga hari yang telah disebutkan oleh Rasulullah saw dahulu, yang telah dicadangkan oleh Rasulullah saw dahulu, itu lebih baik kepadaku daripada ahli keluargaku dan harta bendaku. Diriwayatkan daripada Ikrimah bin Ammar Katanya Yahya menceritakan Kepada kami katanya Saya sendiri dengan Abdullah bin Yazid pergi Sehingga sampai ke rumah Aba Salamah Kami pun menghantar orang Seseorang kepadanya Untuk memberitahu Bahawa kami datang untuk menemuinya Dia pun keluar Menemui kami Wahidah anta babi dari masjid. Rupa-rupanya dekat pintu rumah dia tu ada masjid. Kala katanya fakunna fil masjid kata perawi ini Yahya ni. Kami berada dalam masjid hatta keraja ilainak sehingga dia keluar kepada kami itu kami duduk tunggu dia dalam masjid. Fakala intasha'u anta dhuwu wahintasha'u anta qudhuhauna. Kalau kamu mahu boleh kamu masuk uh, yang di dalam rumah. Kalau kamu mahu duduk di sini pun boleh juga. Kalau fakulna lah kata perawi ini Yahya ni kata kami pun kata tidak tak payahlah tak payah masuk ke dalam rumah lah. Boleh kami duduk sini lah pada duduk sini. Fathidzna ceritakanlah kepada kami hadis. Kalau kata dia kata <tuh> apa ni Abu Salamah. Abu Salamah pun kata Abdullah bin Amr bin Al-As menceritakan kepadaku katanya saya berpuasa sepanjang tahun dan saya membaca Al-Quran tiap-tiap malam tiap-tiap malam dia berkata sama ada diceritakan tentang aku kepada Nabi SAW ataupun Nabi SAW menghantar orang kepadaku aku pun pergi menemuinya dia berkata kepadaku bukankah aku diceritakan yakni adakah benar apa yang diceritakan kepadaku bahawa engkau berpuasa sepanjang tahun dan engkau membaca al-Quran setiap malam yakni menghabiskan al-Quran setiap malam fakul ya nabi Allah aku menjawab ya wahai nabi Allah saya tidak mahu dengan berbuat begitu Selain daripada kebajikan Kebajikan jua yang saya mahu Wahai Rasulullah dengan melakukan begitu Kala Nabi SAW bersabda Sesungguhnya cukup untuk kau Berpuasa pada tiap-tiap bulan Tiga hari Tiap-tiap bulan tiga hari Saya berkata wahai Nabi ya Allah Saya mampu melakukan lebih baik lagi daripada itu Nabi SAW berkata Sesungguhnya Istrimu mempunyai hak terhadapmu Pelawat-pelawat Ataupun orang-orang yang berkunjung ke rumahmu Mempunyai hak terhadapmu Tubuhmu mempunyai hak terhadapmu Katanya Puasalah Seperti puasa Nabi Allah Dawud Kerana dia adalah orang yang Paling kuat beribadat Kata Abdullah Saya pun berkata wahai Nabi Allah Bagaimanakah puasa Dawud itu Nabi SAW menjawab Iaitu dia berpuasa sehari Dan tidak berpuasa sehari Kala Nabi SAW Kata Bacalah Al-Quran itu pada tiap-tiap bulan Yang habiskan Al-Quran sebulan sekali Saya berkata Kata Abdullah Saya berkata Ya Nabi Allah Saya mampu lebih baik lagi daripada itu Nabi SAW pun Kata Bacalah kalau begitu pada tiap-tiap 20 hari 20 hari habis sekali Dia kata Saya berkata wahai Nabi Allah Saya mampu lebih baik lagi daripada itu Nabi SAW kata Bacalah pada tiap-tiap 10 hari 10 hari sekali khatam. Kata dia Saya berkata wahai Nabi Allah Saya mampu lebih baik lagi daripada itu Nabi SAW pun kata Kalau begitu bacalah Seminggu Setiap minggu Sekali khatam. Walatazid ala dhalik Jangan lebih daripada itu lagi ha, Jangan lebih daripada itu lagi Kerana Isterimu ada hak terhadapmu Orang-orang hmm. yang melawatmu Yang mengunjungimu Ada hak terhadapmu Jasadmu Tubuhmu Ada hak terhadapmu Qala Kata Abdullah bin Amar tu Saya memberatkan Fasyuddida alaiya Maka diberatkanlah kepada saya hmm. Kala kata Abdullah Nabi SAW berkata kepadaku Kau tak tahu Barangkali umurmu akan panjang Kala kata Abdullah Aku telah sampai kepada umur Yang disebutkan oleh Rasulullah Oleh Nabi SAW itu Bila aku tua Ingin sekali aku Suka sekali aku Kalau aku dahulu telah menerima Kemudahan yang diberikan Oleh Nabi SAW itu Albatul dalam sanad yang lain ini disebutkan ada tambahan. Aa, selepas daripada katanya setiap bulan 3 hari puasa. Kerana aa, tambahannya kerana aa, bagimu dengan setiap kebajikan itu mendapat 10 kali ganda. Itulah aa, puasa sepanjang tahun. Qala fil hadis Dalam hadis itu dia kata qultu. Saya bertanya, "Apakah bagaimanakah puasa Nabi Allah Daud?" kata Nabi SAW, nisfud-dab iaitu um, separuh daripada setengah tahun lah, setengah tahun. Dia tidak ada sebut dalam sanad ini, dalam riwayat ini. Dalam hadisnya tak ada sebut, baca Quran. Sedikit pun tak ada sebut tentang baca Quran itu. Dan begitu juga dalam riwayat ini, tak ada disebutkan, uh, pengunjung, orang yang mengunjungi ada hak terhadap muat tak ada. Tetapi dia ada berkata nah, Yang ni Nabi SAW ada kata Wa inna liwaladika alaika haqqan Anakmu mempunyai hak terhadapmu ha, Itu ada Yang ni sebagai ganti kepada Orang-orang uh, yang mengunjungimu Ada hak terhadapmu ha, Itu beza dia je nak cerita Beza dalam uh, <coughs> Di antara dua riwayat ini Diriwayatkan daripada Nabi SAW katanya Saya kira saya mendengarnya Saya sendiri mendengarnya daripada Nabi SAW ini kata uh, siapa dia Muhammad bin Abdul Rahman Maula Bani Zurah daripada Abu Salamah katanya yang ni Muhammad bin Abdul Rahman saya kira saya mendengarnya <coughs> daripada Abu Salamah daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku bacalah al-Quran itu pada tiap-tiap bulan yakni sekali sekali khatam saya berkata a uh, Ha, sa, sa, dia berkata ini, ini perawi ini cerita ini Abdullah bin Ammar kata Saya pun kata Bila Nabi SAW kata begitu Saya mendapati kekuatan Saya rasa saya uh, Boleh lah Nabi SAW pun kata Bacalah dalam 20 malam 20 hari sekali khotak ha, Kata Abdullah Saya pun kata saya, uh, saya merasakan ada kekuatan Yang ini untuk buat lebih lagi daripada itu Nabi SAW pun kata Bacalah dalam tujuh hari Wa tazid ala zalik. Jangan engkau perlebihkan daripada itu hmm, Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amar bin al radhiyallahu katanya, Rasulullah SAW bersabda Wahai Abdullah Jangan engkau jadi seperti Fulan Seperti Sianu tu Dulu dia selalu bangun Beribadat pada waktu malam Fatarakah qiyaman lain lepas pada tu dia tinggal dia tidak buat lagi lepas itu dia tak bersembahyang lagi pada waktu malam Jadi diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As dia berkata sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa saya berpuasa tiap-tiap hari asrudu yakni saya menyambungkan puasa dari hari ke hari yakni tiap-tiap harilah dan saya bersembahyang sepanjang malam sama ada dia mengutuskan orang kepada saya Atau Saya menemuinya Dia berkata Ini boleh jadilah dalam keadaan itu Ada orang Dia hantar orang kau Ataupun dia bertemu dengan saya secara kebetulan Dia pun kata tidak benar apa yang diceritakan kepadaku Bahawa engkau uh, Berpuasa Dan tidak berbuka Engkau bersembahyang sepanjang malam Jangan engkau buat begitu Jangan kerana matamu mempunyai hak dirimu mempunyai hak Ahlimu, mu istrimu mempunyai hak puasalah dan berbukalah bersemahlah dan tidurlah puasalah uh, setiap 10 hari satu hari daripada setiap 10 hari satu hari engkau akan mendapat pahala 9 lagi kata Abdullah saya mendapati saya mampu lebih daripada itu lagi. Wai Nabi Allah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau begitu puasalah seperti puasa Dawud Alaihi Salam. Kata Abdullah, bagaimana puasa Dawud itu? Dan Nabi Dawud itu puasa macam mana? Ya? Wai Nabi Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu dia berpuasa satu hari dan tidak berpuasa satu hari. Wallayyafiru idzalaka dan dia tidak lari bila bertemu musuh. Kala Abdullah berkata manli siapakah yang dapat menjamin untuk saya daripada satu sifat ini daripada sifat ini <tuh> siapakah yang boleh menjamin yang ini memberikan uh, apa ni jaminan untuk saya dapat hak ini Ini ha, hak akhir ini yang ni yani bila bertemu tak lari kata ata fala adri kaifa dhakara al abad saya tidak tahu bagaimana akhirnya jadi Uh, terkeluar cerita puasa Abad itu, sepanjang tahun itu Nabi SAW pun bersabda Tidak berpuasa orang yang Berpuasa sepanjang tahun itu Tidak berpuasa orang yang Berpuasa sepanjang tahun itu Tidak berpuasa orang yang berpuasa Sepanjang tahun itu Ha, lepas tu ha, Ini lebih kurang ni Cerita Abdullah bin Amar bin Al-As Belakar cuma imam muslim buat mari Banyak Sanat dia nak ceritanya Sedikit-sedikit perbezaan pun Dia buat mari juga Itulah maksudnya Jadi panjang tu Pak ha, sikit-sikit beza pun Dia ada sebut juga ha, Di sini sebut Abdullah bin Amar bin Al-As Kata Rasulullah SAW berkata kepada aku Wahai Abdullah bin Amar Sesungguhnya engkau berpuasa sepanjang tahun Dan engkau bersemaya sepanjang malam kalau engkau melakukan begitu, Akan cekunglah matamu. Dan akan lemahlah tubuhmu. Tidak berpuasa. Orang yang berpuasa sepanjang tahun itu. Puasa tiga hari, Daripada tiap-tiap bulan. Ha? Saum usyah Sudah sama dengan puasa sepanjang bulan. Kultu saya berkata, Saya mampu lebih lagi daripada itu. Nabi SAW pun kata, kalau begitu puasalah seperti puasa Dawud. Dia berpuasa sehari, tidak berpuasa sehari dan tidak lari bila bertemu. Ini yani, bila bertemu musuh. Nah hmm. ini riwayat daripada Abdullah bin Amr lagi katanya Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam berkata kepadaku Bukankah benar apa yang diceritakan kepadaku Bahawa engkau uh, bersemayam apa ni uh, takumul leil tidak tidur pada waktu malam kerana mengerjakan ibadat, melakukan ibadat dan engkau berpuasa sepanjang siang. tiap-tiap uh, hari maksudnya saya berkata inni af'alu zalik memang saya buat begitu. Qala Nabi SAW pun berkata, kalau engkau buat begitu, hajamat ainak akan cekunglah matamu. wa nafihat nafsuk dan akan lesulah uh, dirimu. Matamu mempunyai ihab, dirimu mempunyai ihab. Ahlimu, yani isterimu mempunyai hak bangun dan tidurlah, berpuasa dan berbukalah. Jadi daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu lagi, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya puasa yang paling disukai oleh Allah ialah puasa Nabi Dawud. Sembahyang yang paling disukai oleh Allah ialah sembahyang Nabi Dawud alaihi salam. Dia tidur separuh malam dan dia bangun satu pertiga malam dan dia tidur satu per enam daripada malam itu lepas pada itu dia tidur pula wakannya yosum yawman wayuftir yawman dan dia berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari diliwakan daripada Abdullah bin Amr bin al as lagi katanya puasa yang paling disukai Allah ialah puasa Dawud dia berpuasa setengah tahun yang dijumlah keseluruhannya setengah tahun. Dan sembahyang yang paling disukai oleh Allah ialah sembahyang Daud Alaihissalam. Dia tidur separuh malam, kemudian dia bangun, kemudian dia tidur. Dia akhirnya, Iaitu dia bangun satu pada per, satu pertiga malam selepas setengah malam itu. Kalaulah Amr bin Dinar, saya berkata kepada Amr bin, bin Dinar ada Amr bin Aus yang mengatakan. Dia bangun satu pertiga malam selepas daripada separuh malam itu, dia menjawab, "Ya, Amr bin Dinar kata, 'Ya'. Diriwahkan daripada Abdullah bin Amr lagi. Dia menceritakan kepada kami kata perawi di bawahnya itu, itu Abdul Malik. Bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan kepadanya tentang puasa saya. Dia pun menemui saya. Saya pun meletakkan bantal, min Adam. Yang kulitnya daripada kulit kulit bantal itu daripada kulit hasu-halif dan isi dia tu isi bantal itu daripada <coughs> sabut sabut apa ni pokok tamar fajallah saalal ar dia pun duduk di atas tanah di atas lantai dan terletaklah bantal itu di antarku dengan dia fakalali dia pun berkata kepadaku tidak memadai memadaikah kepadamu Puasa pada setiap bulan itu tiga hari Saya berkata wahai Rasulullah Lima harilah uh, hmm, hmm. Kul tu ya Rasulullah Kala khamsan ah, Tak apa lima harilah Saya berkata wahai Rasulullah Dia berkata tujuh hari Yang ni saya berkata tujuh harilah Wahai Rasulullah Rasulullah berkata tu tujuh hari lah. Kalau kamu nak tujuh hari tak? Kul tuai Rasulullah sembilah hari lah. Uh, waai Rasulullah dia kata ah sembilah hari Saya pun kata lagi waai Rasulullah sebelah hari. Nabi saw pun kata sebelah hari. Ikut lah. Kul ya Rasulullah saya kata waai Rasulullah Nabi saw pun lepas pada tu kata la sahuma dia ada puasa melebihi puasa Nabi Dawud iaitu separuh daripada setahun, setengah tahun, puasa sehari, tidak puasa sehari. Itulah yang dibuat oleh Nabi Dawud. Diharikan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu lagi, cuma saudara dia lain. Bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, puasalah sehari dan kau mendapat pahala hari yang baki lagi tu, hari yang lain. Dia berkata, Abdullah kata Saya mampu lebih banyak lagi daripada itu Nabi SAW kata, puasalah dua hari Dan engkau dapat pahala hari yang lain lagi Hari yang baki lagi itu Dia kata, saya mampu Lebih daripada itu Nabi SAW kata, puasalah tiga hari Dan engkau mendapat pahala hari yang baki lagi itu Yani Yang ni, engkau tak puasa itu. Dia berkata, saya mampu lebih daripada itu lagi Nabi SAW kata, puasalah empat hari dan kau mendapat pahala Lebih lagi daripada itu Selebihnya Hari yang selebihnya Katanya saya mampu lebih daripada itu Kata Nabi SAW Puasalah Puasa yang paling afdal di sisi Allah Iaitu Puasa Nabi Dawud AS. Dia berpuasa sehari Tidak berpuasa sehari Diriwatkan daripada Abdullah bin Amar Katanya Rasulullah SAW Berkata kepada ku Wahai Abdullah bin Amar Sampai berita kepadaku Bahawa engkau berpuasa pada waktu siang Dan Bersembahyang pada waktu malam Jangan engkau buat Jangan buat macam tu Kerana tubuhmu Mempunyai hak terhadapmu Matamu mempunyai hak terhadapmu istrimu mempunyai hak terhadapmu Puasalah Dan berbukalah Puasalah daripada tiap-tiap bulan, tiga hari Itulah puasa sepanjang tahun Saya berkata, wahai Rasulullah Saya ada kekuatan Nabi SAW kata Puasalah Seperti puasa Dawud AS, Puasa sehari Dan berbukalah sehari Fakana yaqul Abdullah bin Amar bin Al-Aus Selalu berkata Yang kemudiannya. Ya laitani Aduhai Alangkah baiknya Kalau aku mengambil Kemudahan Yang diberikan Oleh Rasulullah SAW dahulu Tapi aku tak dengar dulu <tuh> Ini bab Elok berpuasa hmm, Tiga hari daripada setiap bulan Dan puasa pada hari Arafah Ashura Dan hari Isnin dan Khamis Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan Daripada Mu'adha Al-Adawiyyah Bahawa dia bertanya Aisyah Isteri Nabi SAW Adakah Rasulullah SAW Berpuasa Daripada setiap bulan tiga hari Aisyah berkata ya saya berkata kepadanya min ayya ayya misyar hari manakah daripada tiap-tiap bulan ya Rasulullah berpuasa itu Aisyah berkata Nabi SAW tak kisah hari manakah yang dia puasa cuma sebulan tiga hari adalah dia puasa hari mana dia tak kisah oh, jadi wad kan daripada hmm uh, Imran bin Husain bawana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya atau berkata kepada orang lain dia mendengar Wahai fulan Adakah engkau telah berpuasa pada tengah bulan ini Dia menjawab tidak Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bila engkau selesai berpuasa nanti puasalah dua hari Diriwaatkan daripada Abi Qatadah ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bertanya Bagaimana engkau berpuasa? Dia tanya Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun naik marah. Marah. Kalau Omar radhiyallahu anhu agabahu bila Umar tengok kemarahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, dia pun berkata, kami telah reda Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama Muhammad sebagai Nabi. Aku berlindung dengan Allah daripada kemurkaan Allah dan kemurkaan Rasulnya. Umar terus mengulang-ulangkan. Ucapan itu sehingga tenanglah kemarahan Nabi saw. Sehingga berhenti lah kemarahan Nabi saw itu. Umar pun berkata wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berpuasa sepanjang tahun? Nabi saw pun menjawab, tidak berpuasa dia dan tidak berbuka dia. Ataupun dia berkata lam yasum, dia telah tidak berpuasa dan tidak berbuka. Kalah, kaya faham yang sumu yang main, wajib Umar bertanya, bagaimana orang yang berpuasa dua hari dan tidak berpuasa sehari? Nabi saw. Allah bersabda, adakah orang yang mampu melakukan begitu? Kala Umar bertanya lagi, bagaimana orang yang berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari? Nabi saw. Allah menjawab, ah itulah puasa Dawud alaihi salam. Kala Umar bertanya bagaimana orang yang berpuasa sehari dan tidak berpuasa dua hari? Kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab: Wadu tuan ni tuwik tu sekali aku kalau aku diberi kemampuan untuk melakukan begitu, untuk melakukan puasa sehari tidak berpuasa dua hari. Kemudian dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Tiga hari daripada tiap-tiap bulan dan puasa bulan Ramadhan. Hingga kepada bulan Ramadhan yang satu lagi Itu adalah puasa sepanjang tahun Puasa pada hari Arafah Aku berharap kepada Allah Agar ia dapat menghapuskan Dosa tahun sebelumnya dan tahun berikutnya Puasa pada hari Ashura Aku berharap kepada Allah Agar ia dapat mengefaratkan dosa tahun sebelumnya diriwayatkan daripada Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasanya kata perawi yakni Abu Qatadah marahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar pun berkata raditu radina billahi rabban wa bil islami dinan sumpah tak adillah cuma dia ada tambah wa bi bai'atina bay'atan dan kita rela bai'ah kita hmm, sebagai bai'ah qala aa Ha, kata perawi ini, yakni Abu Qatadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa sepanjang tahun. Dia berkata, la sama wala aftara. Tidak berpuasa orang itu dan tidak berbuka orang itu. Ataupun ma sama wa ma Lafaz berbeza begitu. Ha, kata dia fasu kata perawi ini Abu Qatadah ni. Lepas itu Rasulullah ditanya tentang puasa dua hari dan tidak berpuasa sehari. Qala wa man yutiqud Adakah orang yang mampu buat begitu? Kala, kata perawi ini, ditanya tentang puasa sehari dan berbuka dua hari. Nabi SAW menjawab, kalaulah Allah memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan begitu. Baiklah. Kala, kata perawi ini, ditanya Nabi SAW tentang puasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Kata Nabi SAW, itulah puasa saudara ku Dawud salam. Kata perawi ditanya Nabi SAW tentang puasa pada hari Isnin. Dia berkata, itulah hari di mana aku dilahirkan padanya. Dan hari di mana aku diutuskan. Dan hari di mana diturunkan Al-Quran kepadaku. Kata perawi, yang Abu Qatadah, Nabi SAW pun bersabda selepas itu. Puasa tiga hari daripada tiap-tiap bulan dan Ramadhan. Hingga kepada ramadan berikutnya adalah puasa sepanjang tahun. Kala kata perawi ini ditanya dia tentang puasa pada hari arafah, Nabi saw menjawab puasa itu mengkifaratkan dosa tahun lalu dan tahun berikutnya. Kata perawi ditanya dia tentang puasa hari asyura, katanya dia ia mengkifaratkan dosa tahun lalu. Dalam hadis ini ada riwayat daripada Syubah Katanya ditanya tentang kuasa pada hari Isnin dan Khamis Kami diam Yang ini kami diam daripada menyebutkan Khamis itu Kerana kami fikir itu adalah satu waham ah, satu Waham perawi Kekeliruan perawi Sebut hari Khamis itu hmm. ah, Ini dalam Imam Muslim wa'amari beberapa sanad ini Dia menyebutkan situ Sumpah dengan hadis Syubah tadi juga Cuma disebutkan hari Isnin, tapi tidak disebutkan hari Kamis. Hmm. Hmm. Diriwayatkan daripada Abu Khattab Al Ausari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa pada hari Isnin, dia berkata Itulah hari aku dilahirkan, dan itulah hari diturunkan Al Quran kepadaku. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Imran bin Husain <tuh> Meriwayatkan daripada Imran bin Hussein Radiyallahu anhuma bahawa Rasulullah Salallahu alaihi wasallam Bersabda kepadanya Atau kepada seorang yang lain Asumta min sarari syaban Adakah engkau telah berpuasa Min sarari syaban uh, Di akhir syaban Atau Di awal syaban atau di tengah syaban Di tengah bulan syaban Orang itu menjawab Tidak Nabi SAW bersabda Bila engkau selesai berpuasa Yang Pada bulan Ramadhan Fasum yaumain Maka berpuasalah dua hari Yang sebagai gantinya Diliwatkan daripada Imran bin Hussain Imran bin Hussain Radiyallahu anhuma Bahawa Nabi SAW bersabda Kepada seorang lelaki Adakah engkau telah berpuasa Pada tengah bulan ini Adakah engkau telah berpuasa Syai'an Jadi yani sehari Atau dua hari Daripada bulan ini di awalnya atau di tengahnya atau di akhirnya min sarat. Adakah engkau telah berpuasa di awal atau di tengah atau di akhir bulan ini sehari atau dua hari? Orang itu menjawab tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila engkau telah selesai berpuasa bulan Ramadhan, fasmiyumin maka dhu Maka berpuasalah dua hari di tempatnya. Yang ini sebagai gantinya. Makanahu, yang ini badalahu. Sebagai gantinya. Ini pun lagi daripada Imran bin Husain. Daripada Imran bin Hussein. Hmm. Bahawa Nabi SAW berkata kepada seorang lelaki, adakah engkau telah berpuasa di awal atau di tengah atau di akhir bulan ini syai'an sesuatu, yang ini seharika atau dua harika atau lebih daripada itu maksudnya, bulan ini dengan bulan ini itu, ialah sya'ban adakah engkau telah berpuasa pada bulan ini, yang bulan sya'ban kala la, orang itu berkata, tidak Kala kata perawi Yani Imran Maka Nabi SAW bersabda kepadanya Bila engkau telah selesai berpuasa bulan Ramadan, Fasum yawman atau yawmain, Maka berpuasalah sehari atau dua hari Syu'bah yang syak Tentang sehari atau dua hari itu Kala katanya Saya rasa dia bersabda yawmain dua hari Ah ha, ini pun sanad yang satu lagi tu pun lagu tu juga isinya. Ha, kandungannya begitu juga. Lepas itu bab yang lain pula iaitu bab kelebihan puasa Muharram. Yang ini pada bulan Muharram. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Puasa yang paling afdal paling utama selepas bulan Ramadan, yakni selepas puasa bulan Ramadan ialah Syahrullahil Muharram. Ialah bulan Allah Muharram. Yani puasa pada bulan Muharram. Dan sebaik-baik atau selebih-lebih sembahyang yang paling utama, yang paling lebih selepas daripada sembahyang fardu ialah sembahyang malam. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan lagi daripada Abih Hurairah. radhiyallahu anhu. Beliau memarfukkannya. Yang mengangkat hadis ini kepada Nabi SAW. Katanya. Ditanya dia. Siapa ditanya? Nabi SAW. Itu makna memarfukkan itu. Dia angkatkan, dia angkatkan kepada Nabi SAW. Ditanya Nabi SAW. Apakah sembahyang yang paling afdal? selepas sembahyang fardu dan apakah puasa yang paling afdal yang paling utama selepas selepas bulan Ramadan yang selepas puasa bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab sembahyang yang paling afdal selepas sembahyang fardu ialah sembahyang fi jaufil lail di tengah malam dan puasa yang paling afdal selepas pada bulan Ramadhan ialah puasa pada bulan Allah Al Muharram, iaitu puasa pada bulan Muharram. Lepas tu dengan sanad yang satu lagi tu Imam Muslim uh, mengemukakan hadis yang sama seperti sebelum itu juga uh, dari segi lafaznya, <coughs> dari segi lafaznya dan maknanya bila kata bimislihi. Tetapi ini bab galakkan ataupun elok berpuasa 6 hari 6 hari dari bulan Syawal sebagai penyusulan kepada bulan Ramadan yakni puasa bulan Ramadan dengan sanadnya Imam Muslim beriwayatkan daripada Abi Ayyub Al-Ausari radhiyallahu anhu bahawa dia menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Mencabar Ramadhan, siapa yang telah berpuasa, selesai berpuasa bulan Ramadan, thumma atbahar. Kemudian dia menyusulkan puasa bulan Ramadhan itu dengan enam hari dari bulan Syawal. Karena kafsiyah mitdhar, puasanya itu seperti puasa sepanjang tahun. Puasanya itu adalah seperti puasa adhar, ad puasa sepanjang tahun eh uh, ya seterusnya sana yang lain itu begitu juga adasnya lafaznya lagu itu juga dan seterusnya yang satu lagi pun begitu juga uh, artinya lafaz dia tu sama itu seperti yang kita sudah maklum bila kata di akhir dia tu dia kata bi mithlihi eh uh, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bi mithlihi Yang satu lagi itu pun bi mithlihi juga maknanya lafaz dia tu sama ah uh. Lafaz dia sama Dengan sendirinya makna dia pun samalah hmm. Tapi kalau kata Binahwihi Atau Nahwahu Bukan lafaznya sama Cuma maknanya Mafhumnya sama Mafhumnya sama Artinya Salah satu daripada dua itu Boleh jadi Riwayat bil makna Riwayat dengan makna Bukan riwayat bil lafaz, Bukan riwayat dengan lafaz Tetapi riwayat dengan makna Riwayat dengan makna Setengah-setengah uh, ulama tak say Riwayat dengan makna Dia kena dengan lafaz hmm, Itu beza dia <coughs> Ini bab kelebihan malam kadar Dan galakkan Supaya mencarinya Dan tempat men Menyatakan tempatnya Dan waktu Yang diharapkan Uh, mendapatnya. <coughs> Dengan sangatnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu bahawa ada beberapa orang Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah ditunjukkan malam Qadar dalam mimpi, dalam tidur. Yani mereka bermimpi uh, tentang malam Qadar itu, Iaitu pada tujuh akhir, <coughs> pada tujuh malam terakhir daripada bulan Ramadhan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Saya fikir mimpi kamu telah pun sepakat, telah pun sama tentang tujuh yang terakhir. Yang di tujuh malam yang terakhir uh, dari bulan Ramadhan itu, sesiapa yang mahu mencarinya, maka hendaklah dicarinya pada malam uh, pada tujuh malam yang terakhir dari bulan Ramadhan dengan sanadnya Imam Musli berduaikan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu daripada Nabi saw bersabda nya carilah malam Qadar itu pada tujuh malam yang terakhir. Berduaikan daripada Ibnu Umar lagi katanya ada seorang lelaki telah bermimpi bahawa malam Qadar itu ialah malam yang ke 27 puluh tujuh. Nabi saw bersabda, saya fikir mimpi kamu, mimpi kamu pada, yani Menepati pada sepuluh akhir dari bulan Ramadhan, Fakir Lubuhah, Filwih Triminah. Oleh itu carilah pada malam ganjil dari sepuluh yang terakhir itu. Diriwayatkan daripada Abu Umar radhiyallahu anhu katanya saya mendengar Rasulullah saw bersabda tentang malam qadar itu. Sesungguhnya beberapa orang di kalangan kamu telah pun ditunjukkan bahawa malam qadar itu ialah pada tujuh yang pertama. Tujuh malam yang pertama <coughs> Ya'ni dari awal bulan Ramadhan itu Dan uh, Segolongan Beberapa orang di kalangan kamu pula telah ditunjukkan Bahawa malam qadar itu uh, Terdapat pada tujuh Yang baki lagi ini yani, tujuh yang terakhir <tum suha> Carilah malam qadar itu Pada sepuluh akhir Riwayatkan daripada Ibnu Umar lagi katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda carilah malam qadar itu pada sepuluh akhir. Yaani cari iltamisuha. Ha itu maksudnya malam qadar, Lailatul Qadr. Sekiranya sesiapa di antara kamu lemah ataupun tidak mampu, janganlah ia ketinggalan mencari pada tujuh yang terakhir. 7 hmm, malam yang terakhir daripada bulan Ramadhan. Janganlah ketinggalan atau janganlah ia terlepas mencari pada tujuh malam yang terakhir. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Omar lagi dia menceritakan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdanya, sesiapa yang mahu mencarinya maka hendaklah dia mencarinya pada sepuluh akhir. Diriwayatkan daripada Ibnu Omar radhiyallahu anhu makatanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahiyun leila qadr carilah. Malam qadar itu pada sepuluh akhir Atau katanya pada sembilan akhir Jadi sembilan malam yang terakhir Dari bulan Ramadhan Dibatkan daripada Amin Hurairah Rasulullah Wasallam bersabda Telah ditunjukkan kepadaku Malam qadar itu Kemudian salah seorang ahliku telah menyedarkan aku Menggerak aku Maka aku terlupa <coughs> Carilah Malam Qadar itu pada 10 akhir. Harmalah dalam riwayatnya mengatakan Fa nasi tuha nusi tuha aku telah dilupakan tadi nusi tuha aku telah dilupakan. Tapi dalam riwayat Harmalah dia kata nasi tuha saya telah terlupa. riwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 malam di tengah bulan di tengah bulan yang ni bulan Ramadhan bila telah berlalu 20 malam dan mengadap malam yang ke-21 dia balik ke tempat tinggalnya ke rumahnya dan baliklah juga pulanglah juga orang-orang yang beriktikaf bersamanya kemudian aqama fi aqamafishahrin dia telah beriktikaf pula pada satu bulan yang lain pada malam yang mana dia balik pada malam itu sebelumnya Yang pada malam 21 Itu pula dia startnya Dulu dia berarti sekat 20 Malam 21 tu tidak dia balik Ini dia start malam 21 pula Dia berucap kepada sahabat-sahabatnya Dan dia mengarahkan mereka Dengan apa-apa yang telah dikandaki Allah Kemudian dia berkata Sesungguhnya Aku telah beri'tikaf pada 10, 10 malam ini Kemudian ternyata kepadaku Yang ini kemudian ternyata kepadaku Yang ini aku ingin beriktikaf pada sepuluh akhir pula Sesiapa yang telah beriktikaf bersamaku Maka hendaklah dia terus bermalam Di tempat ikhtikafnya itu Saya telah melihat pada malam Saya telah melihat malam ini Yang ini malam kadar itu Setelah itu saya telah dilupakan carilah pada 10 akhir pada setiap malam yang ganjil saya telah melihat saya bersujud dalam air dan tanah abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri berkata pada malam yang ke-21 itu kami kami kehujanan yakni kami mendapat hujan hujan pada malam 21 bahawa kafal masjid fi musalla rasulillah sallallahu alaihi wasallam masjid tiris masjid bercucuran air di musolla di tempat sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid tiri di tempat sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zartu ilaihi saya lihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia selesai dari bersembahyang subuh dalam keadaan mukanya basah dengan tanah dan air dengan sanad Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW beri atikaf pada bulan Ramadan, iaitu 10 malam di tengah bulan itu wasaqal hadith bimisli lepas tu perawin ni mengemukakan Hadis lagi supaya tadi juga cumanya dia kata faliyah sebut dia tidak kata faliyah bid dalam riwayat tadi faliyah bid hendaklah dia bermalam hal ini pula dalam riwayat ni kata faliyah sebut fi muat takafihi hendaklah dia tetap di tempat Wa waqalaq dan dia berkata wajabinu mumtalian tinan wamaan. Tadi dia kata wajhuh mumtallun tinan wamaan dalam riwayat tadi dalam syariat ini harmalah ni riwayat harmalah dia kata jabinu yang di dahinya mumtalian penuh dengan tin tanah wamaan dan air. Dengan syariatnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beri. Ketika pada 10 awal Ramadan. Kemudian dia beritikaf pada 10 tengah bulan Ramadan dalam satu kubah Turki. <tuh> pintunya, penutupnya adalah tikar. Qala kata perawi Abu Said, fa <tuh> akhadha al-hasir dia pun pegang tikar itu dengan tangannya, fa <tuh> nahaha dan menyingkapnya, mengalihkannya ke tepi kubah tadi. Sama'at <tuh> al kemudian dia menghulurkan kepalanya. Yang keluar bercakap-cakap dengan orang. Fadana'u minhu mereka pun menghampirinya. Faqala dia berkata sesungguhnya saya telah beriktikaf pada 10 awal Ramadhan Saya mencari malam ini, yang ini untuk mencari mendapatkan malam ini. Kemudian malam ini itu maksudnya malam qadar. Kemudian saya beriktikaf pada 10 tengah Ramadhan Kemudian saya didatangi, dikatakan kepada saya bahawa malam qadar itu Terletak ataupun berada pada Sepuluh akhir Maka sesiapa diantara kamu Yang mahu beri etika Beri etika hmm. Sahabat-sahabat Orang ramai pun beri etika Bersamanya Kala kata perawi Wa inni urituha tuha layla ta witrin ha. dia berkata lagi Yang ini Nabi SAW kata lagi ah, iaitu Saya diperlihatkan Malam qadar itu Iaitu pada malam ganjil dan saya bersujud pada paginya dalam air, dalam tanah dan air. Pada pagi malam 21 itu, ketika mana dia bangkit untuk pergi bersembahyang subuh, hujan turun dan masjid tiris. Fa'absar tu tin wal ma. Saya nampak uh, tanah dan air. Fa'karaja dia keluar. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar. Setelah selesai semayang subuh dalam keadaan jabinnya dahinya warok atau dan batang hidungnya hmm. Hmm. Ah, pada kedua-duanya itu ada bebekah ah, bebekah tanah dan air wa idahiyal laylatul ilhad wa ishirin malam itu ialah malam dua puluh satu daripada sepuluh akhir lah sepuluh dua puluh satu malam dua puluh satu Diriwayatkan daripada Abi Salamah katanya kami berbincang-bincang tentang malam qadar. Saya pun pergi kepada Abu Sa'id Al-Khudri, wa kana dia adalah kawan saya. Saya berkata, "Tak mahu ka engkau keluar bersama kami pergi ke kebun tamar?" Dia pun keluar dengan memakai selimut. Fa qultu lahu, saya berkata kepadanya, "Adakah engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang malam qadar?" Dia berkata, "Ya." Kami beriktikaf bersama Rasulullah SAW pada 10 tengah bulan Ramadan, 10 di pertengahan bulan Ramadan. Kami pun keluar pada pagi 20. Pada pagi ke-20. Fakatabana hmm. <tuh> Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun berucap kepada kami. Dia berkata, saya telah ditunjukkan malam kadar itu. Dan saya telah dilupakan. Nusi Tuhan atau itu lafaznya berbeza makna macam sama fal fil asril awakhir carilah malam qadar itu pada 10 akhir min kulli witr iaitu hmm. pada malam-malam ganjil wa ini uritu saya ditunjukkan bahawa saya bersujud dalam air dan tanah sesiapa yang telah beritikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waliyrij maka baliklah qala farajna kata perawi ini kami pun baliklah Wah mana Rafis sama yang kasar, kami tak ada nampak pun apa ni awan, tumpukan awan. Kalau kata Abu Said tiba-tiba awan datang, awan kelihatan, fumiterna dan kami mendapat hujan turun hujan hatta salat sektul masjid sehingga mengalir uh, bumbung masjid itu, iaitu yani air dari bumbung masjid, uh, bumbung masjid itu Diperbuat dari, daripada penyplepoh utama, pak uki mati salah dan <coughs> sembahyang didirikan. Saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersujud dalam air dan tanah. Kala kata perawi ini hatta ra'aitu sehingga saya lihat kesan tanah di dahinya dengan sangat banyak lagi Imam Muslim riwayatkan. Hmm, supaya tadi juga, supaya tadi juga semuanya dia kata di akhir dia saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila selesai sembahyang di dahinya dan di batang hidungnya ada kesan tanah. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beriktikaf pada 10 uh, di tengah bulan Ramadhan untuk mencari atau mendapatkan malam qadar itu sebelum dinyatakan kepadanya. Bila telah berlalu malam-malam itu dia memerintahkan bilbinah. Dia memerintahkan supaya ditutup. Dilipat kemahnya itu. Kemah kecilnya itu. wida. Maka dilipatlah. Ditutuplah. Orang pun tutup. Kemudian dinyatakan malam qadar itu kepadanya. Bahawa ia terletak. Ia berada pada 10 akhir. Faamara bilbinah. Maka dia memerintahkan supaya dipasang semula. Kemah kecilnya itu. Fa'u'idah. Maka di Dipasang kembalilah. Dipasang semula. Kemudian dia keluar kepada sahabat-sahabatnya. Seraya berkata. Ayyuhannas. Wahai sahabat-sahabatku. Sesungguhnya telah dinyatakan kepadaku malam qadar itu. Aku telah pun keluar untuk menceritakan kepada kamu. Tiba-tiba ada dua orang. Yang berkelahi menuntut hak masing-masing. Bersama mereka berdua ada syaitan. Lalu aku dilupakan tentang malam qadar itu bagaimanapun carilah malam qadar itu pada 10 akhir bulan ramadhan carilah pada malam yang kesembilan, yang ketujuh, yang kelima. 5 kalau kultu saya berkata oh, Abah Sa'ib kamu lebih tahu tentang bilangan itu daripada kami katanya ya memang patut pun kami lebih tahu daripada kamu kalau katanya kultu kata perawi ini saya pun tanya dia lah apakah malam yang kesembilan itu yang ketujuh itu yang kelima tu apa maknanya dia kata bila berlalu 21 bila berlalu hari yang ke-21 tu bermakna malam yang mengiringinya ialah malam yang ke-22 malam yang mengiringi hari 21 tu ialah malam 22 itulah yang kesembilan bila berlalu 23 malam 23 maka malam yang mengiringinya ialah malam yang ketujuh bila berlalu 25 hari maka malam yang mengiringinya ialah malam yang kelima waqala ibnu khallat ibnu khallat dalam uh, riwayatnya uh, dia tu uh, di, uh, beza sikit lafaz di tempat yahtakkan itu ialah yaqtasiman uh, yang ini berkelahi bertengkar hmm Diriwaatkan daripada Abdullah bin Unais bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ditunjukkan kepadaku malam qadar kemudian dilupakan dilupa aku dilupakan dan arani subah arani subhah dan arani subhah yani Allah telah menunjukkan paginya telah menunjukkan kepadaku paginya yang tanda pagi malam qadar itu iaitu aku bersujud dalam air dan tanah Qala kata perawi kami pun mendapat hujan hujan turunlah pada malam yang ke 23 wasalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi pun bersembahyang bersama kami fam sarafa dia hmm, berpaling dia selesai uh, dalam keadaan selesai daripada sembahyangnya dalam keadaan kesan air dan tanah ada pada dahi dan hidungnya Qala kata perawi Abdullah bin Unais berkata 23 bukan seperti tadi riwayat Abu Said kebanyakannya 21 Malam yang ke-21 ini hari yang ke-20 malam yang ke-21 Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Kata Ibn Numair iltamisu kata Waqi' taharraw maknanya sama carilah malam qadar itu pada 10 akhir Daripada bulan dari bulan Ramadhan diriwayatkan daripada hmm, Abdah Ansib bin Abin Najud uh, mereka berdua mendengar Zir bin Hubeish berkata saya bertanya Ubay bin Kaat Rasulullah Anhu saya kata saudaramu ibnu Mas'ud berkata Sesiapa yang beribadat sepanjang tahun yani pada waktu malam Yusuf laylat al-Qadar dia akan mendapat malam qadar. Maka Ubayn berdekat. Mereka kata. Rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Arada dia bermaksud. Supaya manusia. Yang orang ramai. Tidak. Tidak berserah. Tidak berserah. Ketahuilah. Memang dia tahu. Bahawa malam qadar itu. Terletak pada bulan Ramadhan. Dan ia terletak pada 10 akhir dan ia terletak pada malam yang ke-27 kemudian dia bersumpah dengan tidak mengecualikan bahawa malam qadar itu ialah malam yang ke-27 yaitu Ubay bin Ka'ab bersumpah begitu Faqultu. saya pun bertanya kata Zir bin Hubeish e dengan apakah engkau berkata begitu engkau, berpandu engkau berani kata begitu tu? engkau berpandukan apa wahai Abal Munzir katanya dengan tanda bil alama atau bil ayah maknanya sama tanda lah. berdasarkan lah, yang saya berani kata begitu tu yang telah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu malam qadar itu ta'tul yauma idzin matahari naik pada hari berikutnya dalam keadaan tidak ada sinarnya tidak ada sinarnya malaq saja naik tu <coughs> Diriwayatkan daripada Zir bin Hubey Daripada Ubay bin Ka'ab Katanya kata Ubay Tentang malam qadar itu Demi Allah Saya benar-benar mengetahuinya Kata Syu'bah Wa akbaru ilmi Yang ni kata Ubay ni dalam riwayat dia Saya lebih yakin Bahawa malam itu Ialah malam yang Rasulullah Alaihi Wasallam memerintah kami Supaya beribadat padanya Iaitu malam yang ke-27 hmm. Syu'bah yang ragu tentang perkataan itu perkataan tadi qala hmm. syu'bah tu wa akbaru ilmi iaitu hiya laylatu iaitu malam yang Rasulullah SAW perintahkan kami suruh kami khattu tu lafaz syu'bah khat syak tu itu syak syu'bah adapun perawi lain tidak syak begitu memanglah disebutkan malam yang ke-27 dengan pasti dan dia berkata hadathani biha sahibul li Seorang sahabat saya menceritakan daripadanya, ada cerita begitu. <coughs> Diriwaatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya kami berbincang-bincang tentang malam qadar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ayyukum yadhkuru? Siapakah di antara kamu yang ingat? <coughs> hina tala' al-qamar, hina tala' al-qamar ketika mana mata apa ni bulan naik Wah wah misalnya sekijaf na mata ah penuh bulan naik ketika pada ketika bulan itu muncul dalam keadaan bulan itu seperti uh, besen Ataupun bekas yang pecah macam mana jadi bukan bula lah bukan. kalau besen bula bula itu itu tengok bula besen pecah tu maknanya ketika dia tu kecil bulan kecil lah. bulan kecil itu adalah keujung <tuh> itu maksudnya. Alkitab Aliatikaf dengan sana imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi saw selalu beriatikaf pada 10 akhir bulan Ramadhan. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar lagi bahawa Rasulullah saw beriatikaf pada 10 akhir dari bulan Ramadhan. Nafi' berkata, Abdullah menunjukkan kepadaku tempat di mana Rasulullah saw beriatikaf di dalam masjidnya. Di mana tempat tu? Uh, Abdullah uh, menunjukkan kepada saya kata Nafi'. Diriwayatkan daripada Abdullah daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriatikaf pada sepuluh akhir bulan Ramadan. Diriwayatkan daripada Aisyah lagi katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriatikaf al-ashrul awakhir min Ramadan, sepatutul jugalah. Hmm. Riwayat akhir sekali riwayat daripada Aisyah Nas seterusnya riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi s.a.w. alaihi wasallam beritikaf pada sepuluh akhir dari bulan Ramadhan sehingga Allah hmm, sehingga Allah mewafatkannya mengambil nyawanya. Kemudian yang selepas Nabi s.a.w. alaihi wasallam wafat, isteri-isterinya beritikaf pula. Hmm. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah s.a.w. bila mahu beritikaf, dia bersembahyang subuh. Kemudian masuk ke tempat i'tikafnya. Wa indahu amara bi khibaihi dan dia memerintahkan supaya dipasang khemah kecilnya. Maka dipasanglah. Dia bermaksud untuk beritikaf di akh, di 10 akhir bulan Ramadan. Zainab bun yani isterinya menyuruh orang supaya pasang khemah untuknya juga. Maka dipasanglah khemah untuknya. Isteri-isterinya yang lain juga selain daripada Zainab suruh orang pasang kemuh, maka dipasanglah, bila Rasulullah SAW semayang subuh jadi dia keluar, nak semayang subuh dia pun tengok, banyak nak kemuh dipasang dalam masjid hmm. dia pun bersabda adakah kebajikan yang kamu mahu Nabi SAW pun suruh orang, lipat balik, tutup balik, kemuh dia ha, kemuh dia dan dilipatlah, ditutuplah dan dia pun meninggalkan etikah tak jadi etikah pada bulan Ramadhan itu sehingga dia beri pada 10 awal syawal, syawal pula 10 awal syawal <coughs> diluatkan daripada Aisyah lagi daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supah dengan hadis Abi Muawiyah tadi dalam hadis Ibn Uyainah dan Amr bin Al-Hajj dan Ibn Ishaq disebutkan Aisyah mana istri Nabi selain daripada Zainab yang pasang ke tadi ialah Aisyah Hafsah Hmm, itu. Mereka itu pasal kemoh untuk itikah Dalam riwayat ini disebutkan nama-nama mereka Ini buat bersungguh-sungguh Beribadat pada 10 akhir Bulan Ramadan Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah Rasulullah SAW Bila masuk 10 akhir bulan Ramadan Dia menghidupkan malamnya Menggerak -men Ataupun membangunkan Ahli keluarganya وَجَدَّ dan dia serius bersungguh-sungguh وَشَدَّ الْمِئْزَر dan mengemaskan uh, kainnya mengemaskan kainnya yang ini, dia betul-betul uh, apa ni nak buat ibadat lah hmm. jadi buatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha عنه kata ni Rasulullah SAW bersungguh-sungguh yang beribadat pada sepuluh akhir uh, iaitu apa yang dia tidak bersungguh pada bulan-bulan lain pada masa lain Hmm. Tidak dia bersungguh seperti itu pada bulan lain. Ini pada puasa 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu katanya, "Tidak pernah saya melihat Rasulullah SAW berpuasa pada sepuluh uh, hari awal bulan Zulhijjah." Hmm. Ayat salah gini pun lagu tu juga. Lam yasum al-ashra. Lam yasum, yasum al-ashra, yakni Nabi SAW tidak berpuasa 10 awal uh, bulan Dhul Hijjah